من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم البحث في بيان عزمة فهم القرآن جمع أصولك فيما مسألة بيان د عزمت د فهم د قرآن 예수 په قران باندې وو هو شو دې عالم شو نو د دې فهم اور د په عظمت عند الله سره لقد غره دره مبارک شوره بقره آیات مبارک او غره د سوا أو يا عيب فَرْمَعَيُّ أُعْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُعْتِي الحكمة, الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوَ الْأَلْبَابِ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَارْكَوِيَا اللَّا عِلَمْ بِقُرَانَ وَسُنَّةِ سَرَدَ عَمَلْنَا چَالِيْجِفْ وَخَشِيبْ حِكْمَةَ وَيْنِ قُرَانَ وَسُنَّةَ غَيْلَمْتَ جِعِسَرَ عَمَدْ مِيكْ او کعمل نی نو حکمت نوي حکيم عند الله عالم عامل لچ عمل يو علم مي يوت الحكمه من يشاء ورغوي علم د قران او سنت سر اعمالنا چا له چ خفشي یو ت الْحِكْمَةَ مته هرره غسوک ک غته کړې شوي ل د قآلو سنت سره د عمل نه فقد اویا نو شکهوررکي شوي د اغته خیررن کكثيره خیر ډیر أودعيت دروالي أن ذا خالق ومالك ترى وما يذكر إلا الله للآب أو نسي حد قبل لي مگر خوان دانت اقلنوا دا ذكر ذا كتاب الله شاذ دقوم عمل توفيق معك ورقو د تا یو خیر کثیر د مالک در طرف نه ملا او صوب دارنی قران سبب د صراط مستقيم دی او صراط مستقيم دی سوره انعام وګورئ اتمه 파رکی او آیات مبارکه وګورئ او سلشفغشم غور اروخ موندا الله ندنی غلار سوال کو ففرایز و سنن و نوافل کو ایو الله مون ته نی غلاروخه الہلال امین و ای آیات یو سرش پگشتم اتم فاردا و هاذا صراط ربک مستقیم اے وَحَاذَا کی شَعْرَ سَتَوِي مَا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنِ وَحَاذَا وَدَادَا كَمْ خَبْرِجِ قُرْآنِ پِرَاتْ لِلْكِرِ لَا رَدَ رَبْسَتَا دَ مُسْتَقِيمًا نِيغًا دَاغَنِيغًا لَا رَدَ اگر عجیب شان دے یو سائل چکو کوس کے سوال کئی خیر راڑے خیر راڑے ادر سوعده وکلو خیر ور تراو شنالی تاسو هغه تروه وکلیونه ورته وای تاسو دروازه ټکول ای مونږ وایو په فرض کې موایو په نفل کې الله شراط مستقيم راته و خیا الله و بنده تو سوال کې دا کتاب زمانه غلارا غوبیا ورتکیلونه بیا ور ترالې دی کی ګونا او کده دې درسوک یې نه دا و نتیخته کوو بلکې مخالفت وکاو و ها ذیراۃ ربک مستقیما او دا قران لا ردفستاد دنیغا وګوره لفظی قرآن چې ذکر شي نو سنت ور سره تللی دی وره اوه قران چې ذکر شي نو سنت ور سره لازم او ملزم دا کتابو دا قرآن لارد رفستا دنیغا قد فصلنا ال آیات بے شاکا وازح گری دی منگایا تنا لقومی الذکرون دا ها غی قوم دا پارچی غی نسیحت قبلویم دارنگ دا مضمون الٰہ العالمین پگڑو صورت انو کی ذکر کریں دی صورت کے رست امراضی لکا رست راوان ویلتم فرمائی چه دا قرآن حکیم نیغ لاردام دا قرآن حکیم صدی نیغ لاردام او دی نیغ لارفس الٰہ العالمین فرمائی تاسو روان شئی ذین ی غی عارفسی د تلو حکم دی آیات غری او اصول ری پنجوستم و ان هاذا شراطی مستقیما آیات دی اصول کې ہدایت او آیات هې رښه نو دا ور سره ولي کای تزم مخکې کتابونو کې وو سوره درب ان دوستم مليکاي ياوش ان درب ان دوستم وان هاذا وبيشك ذا او دا شريعه او ذا وصيه صراط مستقيما لا رزمادنيغا فتبعوه دي فسل ما ن عملن روان شيء ادي فن وګوري جیو ناری نہ سنا نہ مسلمان علمن روانی گنو عملن بسنگ روان شی زکہ عمل مرتبه خد علم نپست دا قران لارزم آدنی غافت تبعوه دی پسیر روان شی علمن او عملن ولا تتبعوا الشغلا مروانی گئ د گنو لارو پس چغد یہودیت او نصرانیت او اود نور بي دين ود بدعات لاري دي فتفرق بكم عن سبيله ورن غد ود ور بكي تسنس بكتا شود الله د شيلارنا ذالكم و سواكم به دا حكم وصيت كړه د تاسو تفدي باندې تاسو رب لعلكم تتقوا د لپاره چې تاسوته قوزاره پرزګار ډړ ش داګې ګوره قرآن سبب دی د حقیې خوشحاله ګورئ او یاې مبارهکه د ی نسو ګورئته پ مګورئ. دا یو یا تراغل فقاتب نہ خطا سره راغله دا موږ د قران فاسماءو کې ذکر کوو چې د قران نمونه لري مداکه میا چې ومنه دی د دې ځای دا نه لري داروست موږ ذکر کوو د قران نمونه سړي نو داغه سره تعلق لري آیات ګوریتاسوتم پنروستم نمبر قل بفضل الله وبرحمته فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کُلّ حبيب او فرمایا بفضل الله دللا پفضل وبرحمته يود الله پر رحمت فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا پدي فکار دي خوشاليو کي هو خير مما تا تذ قرع مل غرد داغ نه چې خلق کمال جمع کوي وګور دې دې کې د فضل الله نه مراد sene دیو ما نو لمو د آخري فضل د الله قران دی او رحمت دا د چتا شو ورثه کې نولي اے قران د الله فضل او رحمت سزه چتا سو مونږه ورته کینو لیو وای پدیپاکار دے چې خوش خوش خلق خوشاليو کی ساده خوشاله شه دے ځکه دنیا کې خلق کو مختلفو شیزو نو خوشالي په مال بنگلي ثر لئی نور او اسباب واله خدا خفانی زونه دي یا به جواندې او په د هر سب فناه شي یا به هر شوي او طببتې دو لاڅخپې خاورو ته لاړ شي دقرآ اصل د خوحاله شیر ځکه چې ستلکې پټ شي ل خو د د هغه اجر شو شو دا خو پټ ده دقرآ سرټده ده. نو دی باې خوشحالی خوشالی په کار دی ی ل یو کس سر غ زر روانو دالا کې معتبر سریوو د چاسوول حقیلو ناغې داسې لکه زمونږ پشان عملی میدان کې کم زور نو ما له و زما تاج کې خوکار شروعو د نیم جوړ شو نیم پاتې دی بچ پې ل د سپارې پرران یاد کړی وو تاسو د علماء او نه حدیث کې راغلي او ايته به چې قرانونو په لار والدینو ته یو تاج ور پسر شي چې دا غیر رڼا بد نور دې رڼا نصیواوي نو خبره صحیح کوله که غلطه کھوډه وای وي مال جنت کې تاسو جوړي دې دې جوړ شو دې کې کار راوارتي دبل کشنا سره باندې خبره باندې ځاړې په متا مال تاسو نه تاسو کو دا شه ویلي ویلي چې دا چا والده بالکل معصوم دی او اولياي کرام دي او بچي فوران وي د دې ده په تاسو چې بس مسلمان دی کنه اگر کو ګناهګار دی مسلمان دی اگر کو ګناه دي ته انعامي ثواب وای دي ته سوې انعامي ثواب وای نو وي په دې خوشحالي زمږ یو برګره پرون دالې وو مدینه منوره کیناسته ما دې واغلې مقصدې خبرې کړي دې دې خبرې مقوله هغه چه الناس داغه بچې الناس زموږ دې دوستا د نیکان بادشاهان کې شي زموږ غره دې اسی شاندار مازي پیرا راکره خو پاغه مونږ مخه راړو کې کافر په خود خارې راړې نو یو با بادشاهتا بچې راغې او نو اس نو اسیر اوستو د دې زويز به او د بچو څخه ویته د قران شریف حفظ وکړو دوی غواړي چې به ډیر زیات خوشحال نشو وخيار بچي د خپل والدینو په مزاج پوي داغه د دا نو خوشحالي لامل خوشحال شته چې د هفظ وکړو او تاسو بدل شینو bale به فسرس وي بچي پوښ وصلان عملے اوتھڑا سمودہ چی تیرے دنوالے سیملے ہوئے ماں بھی آتکو نوی بینتہا خوشالیوں کا نوالے دیرے تب اسی کی وائی تاج با پسری دلت کا دیرے کی وائی فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُ پَدِی پَكَار دِچِ خَلَقْ خُشَالِيُوْكِ او دا خوشالی کولو حکم دے او دا حقیقتن خوشالی دا د دنیا خفانی خوشاله لی او خیر مم یجمعون دا د قران او سنت علم غوره دغه نشی خلق کمال جمع کوي خو به دی کثیر د لیک او ذکر کړي وای د عراق نا خراج راغ ټکس بیت المال تا نومر رضی الله نو یو غلام رووت او خالص او اکثر د بے ظلمال په خوانو باندې خپل کېدا کله به د غث کې دا غور کو کله به کې چنور سره ګډوټ شي چې په جد دې شي له دې چې څومره دا ځوانو خوان داغې نه سیوا او خطر نومر رضی الله نو الحمدلله تعالی حمدو رضی الله الذا چو خوان خو زمنگ دښمیر او دازینه سیوا وکړ تختل او والله من فضل الله ورحمه وي قسم دې دا, دا الله فضل او رحمت عمر رزي الله نور توي دروږي وي دا هو فضل او رحم هو خير مما يجمعون دا همال فضل دا الله سره هغه قران دی او جدي ته د ګور فضل نه د الله کتاب ده او د رحمت لزام مراد دي کی ته ور تکینولې د رنگې د قران فهم په عظمت کې دار سبب د الفت او د محبت ده قران سبب د الفت او د محبت ده وګوره ای سره مهارکې توسره لې سري خور آ او ګره مې چې د سیاستیا ځاځې درځي یو ګرانه موګنی مګنته ترکړې وا اده په یو نیبه په ورورم شې واکا سره مې شې په سمبالي وازري او کنه دا چې دا په دا چې رکت وګره یې د ابتدا نه حيات 130 نمبر ذ قران علم ما سبب ذ الفتوع ذ محبت دے پمن ذ مت کی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا من كل اولا بحبل الله جميعا بار سید اللہ طول غن فصفا او در سید اللہ نو او قران جماعت د مسلمانانو ده ولا تفرقو او دل دل مجوړي گئی تسنس کی گئی ما او دیکه انشاء الله وای وو ور سره اوس وو وره و تفروڅه کوي ورنن مسلمانان فوی اختلافات کی لصحابو د وختونو شورو دی وشدي ته تفرق نوې تفرق واي اصول اختلافات په دې خبره وایي دا اهل سنت والجماعت ک مصور دي او کم اقاید دي نو کمه ډلې چې په اصولو کې خلاف دي دي ته تفرق واي فرو اختلافات له تفرق نوې دو دا خو میشه په مرشد صحابه د وختونو فوري مسائلو کلیه صحابي یو مسلک او د بلبل مسلک دی وجه نور که څوک یې د سنور مزاجي دي دي نه سيوا دي د تفرق نه تفرق وي اختلاف فل اصول تا او فروع کې تف... اختلاف تا تفرق نه وي یو مثال رسول الله وره نن نلخلق دو فروعی اختلافات نو اصول جوړ کړی اختلافات فروعی دی په او د کفر نسبت کې نو دا د اخیري زمانه په فتنو کې او فتنه دا عام مسلمان دي دي مسلمان دي خو زني به علم او جذباتي خلق وي نو زید خپل ډله نه بغیر د نورو ډلو د کافر وایي دې ته خبر اگر کاغر دور مسلمان دي چې زید هغه سله په مرتبه ته نه د تکفر لزامی وای او کفر لزامی د علماء په نسره ده معتبر ده دلم د دې زمانه شتنه دا اختلاف فروعي دی او دتې اصولې جوړ کړې او پاهغه کې د کفر نسبته نه کوي او ای د پښې مشکې دي د پښې نکېږي نو د فروعو و نه اصولي اختلاف جوړ کوالنا فروي مسائلو کې د تفرقنه وای وَاعْتَصِمُوا بحبل اللَّهِ جَمِيعًا منګولول راوي په کتاب د الله په دین د الله جمیعن ټول په اتفاق ولا تفرقوا دله دله مجوړيږي تسنس کیږي ما واذکروا نعمت الله علیکم را یاد کئ انعام او احسان د الله پتاسو اذا كنتم اعداءا كلاجويتا صف جاهليه قد يوبل دشمنا دمदिनी دا مسوار ود ودليوي اوداي فمنس كي جنگ بناو فاللف بين قلوبكم نو محبت روستي الله فمن دزونستا سوكي پسواب دي اسلام ود قران فاشبحتم بنعمته اخوانا نو ګرځیدلی تاسو په سبب د نعمت الله چې قران نروناً. اے الله د قران په سبب دښمنۍ ختمې کی او دا امن سوارو په منسکی محبت را وستو اوس تاسو ګوره دې ارځ علی نو په دښمنو کې وی وچې دا کلي د خلقو واسطه د دی دین سره جوړه شوې دښمنی الله خطبي کی کتاب الله د چې څوک صحیح مانو کی کیه تا خپل قربان همیشه لپر جاړي دا دښمنی د الله یو قهر دی غضب دی یو خبر د مسلمانانو او د کافر دښمني د ازلی دښمنی دا ده دا او دا او دا به تر قیامت پوري حَارَنِ خَصْمَانَ اِقْتَسَمُوا فِي رَبِّهِمْ الله سورہ حج کې وایي دا دوه جګړې مار دي ا د دنیا د دې د جنگ زیږه او جګړه د خپل رب په وحدانيت کې ده نو د کفار سره دا دښمنۍ تر قیامت ده مسلمان هونم المومنون اخوته وکنتم ویتسوا علی شفا حفرۃ من النار فغلال د کندی دور نا اد کوفر حال کی ہوئی بس دمر گنتزار و گنہور ثور گزیدے فان قذکم منها نبشکلی ایت اسو اللہ منها دلیور نا ده منها ضمیر دینار ترا د ویور نا پس سبب د قران د پیغمبر د احسلام یاد من ها زمیر دی خفرتن تراجیده بچکریئی تاسود دیکن نینا یاد من ها زمیر دی شفا تراجیده خدا پماناد د دا کذالک دارم یبین اللہ لکم آیاتی ہی بیان نبی اللہ تاسو لخب لیاتنا لعلکم تختدو دی ذا پارچتا سو په پا ہدایت مشپاتی شې زکه خطاب د صحابه کرامو سره نو غي ہدایت مد له کوچ نورم په ہدایت کې ور سیوا شې نو ګور قران سبب د الفت او د محبت ته وګورئ پنزم دا سبب د نزول البرکات د کتاب سر الله برکات را دیږي وګورئ تاسو سوره مائده شپږم فقره کې او آياتي مبارک او ګورئ شپږ نمبر د قران علم سبب دې د نزول البرکات ولو أنهم أقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولو أنهم أقام التوراة كشري ودوي چفابن بي كرأبهم مند توراة چکل تورات منسوخ شیو نو کدی اہل کتاب ود تورات پا احکاماتو پابندی کڑے وے او دین جیل او دین جیل شریف پا احکاماتو پابندی رب اوغ کتاب چر نازل کڑے شیو دے دوی تا دتراف د رب د دوی لاكلوا من فوقهم خامخ فراق وکړې وې د هر طرف د دنیا ومن تحت ارجلهم اولان دخو د دنیا وګوره هر طرف نه برکات په قران را کولای کی امه دغور د قران حکیم اله م رسول الله سکي برکات را کلاوئی دی کتاب پانے گو ریواز قبر و خیرت دی جوری گی بلکہ پا دیس دنیا بی جوری گی دنیا برکات الہ الالبین کتاب سره را کلاوئی لکہ مخ کی آیات مبارکو گوریتا تاسو د سور آراف قرآن سبق دی دی نزول البرکات النحم فاره کې وګورئ سوره اعراف او آیات وګورئ چې انمه نمبر ذالنحمې فاره ابتدا دا ولو ان اهل القرءان امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتا من السماء والارض ا باندې دامو د سل پارایات نه راړو دا له په شه خیر دوی دې کافه هودري کاو حیاتونه کمی فکر به شي سکه له کنه روسو ک فکر فکر ها څه موضوع موضوع موضوع مضمون کې مه لګيای وای ای وای دوی توه اې ته له ما اته جوختي وی ذکر نه یا ژو او نوان او موجوده بیان او عظمت فہم القران د قران حکیم د فہم س عظمتونه واله دي کله غورو ځان بویاوی کله چې بيداسه موزو شوره ده تم ګورو غره بيدار شه ما په دې باندې څنګه یم مبشیر بازي درسونو کې طالبان دی او یوه نوته لوګ بیا بیا به پیڅې د ټولې مې په تخته دی ایمان سره وای دا چې جب د دې د کبدا غوره دا کپدې پوه شي دا غوره دا دی عربو عجيب شان دی الله دې دې ستمدار شي اسباب شروع کی دې جامعې اسلاميه کې در شي لکه حافظ له او شپې زوښ کثار ورکو ګډېر شي کډېر شي خلنو په ويده سمبالو لري شي اغلی د علم په کتابونو کې مستاز روانوي 25 کسان ناشتي او کډیر شو دی بیا ټول د غلی شي کوله یو خیدا کماله لیک طالبان سي जे ملتا داوی چې طالب دوستا سره مراجعه کوي یو خو ستا څنګه ګورلي او اتر ازونو کولې یو ځال په یي د جدا نمبرې فکر ته خبره دې سې چې دا طالب ضرور شې په دین ځان پويږي وګوره ويخ بناسي چې دا څه شوو دي سوال هغه داسي او یو مولا زميراج واقعا ذکر کوو نو بلولو سره خزونه اوله یې سره فسې کته په پته کوي نو ځینې سره یې سره فسه ده چې سره په دا خو یو لوي کتاب ته نازي فرمایو ولو ان اهل القرى کې چېره دا هارون والا القران الالف لام دا حد به دا کم چې تبا کړی وی او دا غي ذکر مخکلي صورت کې شو ولو ان اهل القران ک چېره دا خارون و لدا کم چې تبا شوی دي امنو ایمان روند په کتاب چې ردی په پیغمبران والله را لګلو وتقوا واتقوا وازان د شرک نه بچکړې وې لفتح نه عليه نخام خاراک لا کړې به مم فدوي برکات من السماء برکات د اسمان د دا طرف نو الارض یو د زمکی د طرف نه هر طرف نه برکات را کولا اغه ده الله د کتاب پهلمو په عمل باندې او امنو وتقوا د تفسیر بارک زمنده مشایخ وای و ایمان او تقوا عبارت ده د قران دلمو د عملا قبل شعر است سلام ایمان او تقوا د قران د په عمل سوی ګوار ده په مقصد پوښښیږي ده امنو وتقوا ماناسه ده د کتاب الله علم او امر نو کدی خلقو سر دعلاد کتاب علم و عمل مرگریشی نو داسمانو نو دزمو کو برکات با اللہ را کلاو کی ولیکن کذنبو لیکن غید دروغو نسبت کریو فأخذناهم بما کانو یک سبون نو اغې په سبب دعې شو او غې کسب کوونکې دا کتاب د برکات او د نزول ذریعہ دی سر الله سکي برکات را کولاوي و یوغه مدرسه زموږ دی لکه کی تو دې پیژنې و یږي کې خرچ مرچا انه برابر دی دمو د شلو تل خام نه باندې لنګر برابر دی د دې مشایخ او وختن چې څو کوچا ول ډاکټر سیو عمران سیو ډاکټر سیو چېرې لیشا سیو هغه ورځ یې هم ما مشوراده چې درس ته قران شروع کوي درس وکي ته قران شروع کوي دې سره برکات الله اس وکي دې سره برکات راځي دې سره یوازې مدرسه نه د قران دا علم سره ټول دنیا روانه د کلا علوم ختم شکن هلغو ګورو الله حدا عظمه بالکل الټکړې قدیم مدارس وګورل او مشوان د صحافت کې دي تر ماښامت نه د کتاب الله आवाजونه پر رواني دا ای جڑا پر بازار د دروغونو ډک دی او ځکه چې هم حمله غللای اوره موکا قدم په قدم مدرسہ قدم په قدم سره عربو لم دا د تسلیمې جلوې دنیا ته ډیر حافظان په پا پا پاکستان کې دي اکثر د عرب په من کې ده حفظ مدرسې دا د پاکستان دی. اته جرافری خلک هم ډېر فقرات او بخ کی بخښ دي. نو دا قران علم سبب د نزول البرکات ته. دې سره الله برکات څه دا کی دازل دي. دا رنگو ګورې د قران حکیم دا سبب دی د دخول الجنه او د ادم الحزن. ای خف قانون فقهی اور ایتہ سودی بارکی سورہ فاتریات و مورین قران علم و عمل سبب دې د دن کی دود جنت او د عدم حزن او خفقان سورہ فاتری 28 بارکی راضی آیات غریداږي د دیرشم در ندیان چلا جننت ور دنکی وګ دیا چون دی وګره د شوره فاتیر الله و ثم اورسل کتاب الذین سوفنا من عبادنا ثم اورسل کتاب بیاپ می راش کی ور کړه موندا پھر کتاب الذين اصطفينا من عبادنا هاغا کسانت چیم غور کړي دي د خپرو ورستګارونه الذين اصطفينا من عبادنا په تفسیری کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما کول تفسیر روح المانی ذکر کړی وَيُهُمُّ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دِينُ مُرَادُ أُمَّةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إذا पठورو بطنوں کے اوپر اس سورہ بقرہ کی تیر بقر بھی وكذلك جعلناكم امتا و على الناس السورہ ال عمران کی تیر بھی وكنتم لو قراته اورومت دا کتاب و میراث کې ور کړې اميراث نشو وړاندې دی رباب خرته بي وي وي مراد دي د قران ما نه غاني دزي علم دزي احکامات دزي قواعد سمو تاسو له میراث کې نه و دي زتا عقيده هو اجي د قران کې دي بلاغه دي د قران وي دينا بارخه اسي دروغ دي خرافات دي د ګوردي قران او مطلع دا کتاب په میراث کې ورخلړي فمنهوم ظالم لنفسه زني پدوي کې ظلم کوم کې دي پخپل ځان مسلمان دې مومن دې او د اخیری کتاب وارث دې ګناه نه کوي وَمِنْهُمْ نه همم مقطهدون او زې وَمِنْهُمْ کې درمیا بِإِذْنِ ومن همم شابخمبل خرا بذ اللا او ځې په کې د کېدون کدي پهې په غ ناه بر و ف تهکل خیرات سه به که کې راځ دلته ولما وولیکې خیرات د خیر راتون جمع ده ا دا ادا هر شي کې غوره بیا د ولما خلاب دی چې غور عمل سه وایي خله چې ک د ب خیرات په ماناې غور عملو کې دیکي علامه حافظ ابن قیم رحم الله سلور مذاهب ذکر کړي ابي غدري مذاهب رت کړي د اهل حقو مذهب د لچ غورا عمل سره وي چې کم وقت ثاني تقاضا تا کوي لکه د ماسوخین وقت لاروائد په جیبان کې وي د داخل شو پټولو کې غورا عمل د ماسوخین بوز دی که سره وي زبلک د ماسوخین د بوز په لیو ځاړه لګ بددی په دې تلاوت وکړه زده دې په دې باندې ذکر وکړه دی واقع دې د غره عمل د غنه دی اهدارنګ باندې ولې کیږي ایو زری زوبک تلاوت کوم دې دې کې عمل شته تعالی الله او او شریعت حکم دې چې د اذان جواب ورکا څوکا او د واغاهه قبلی کی دعا وکا استاد اوپر دې په لور ګر ستاس <سلام> وغور عمل سره چې خپل ټول تاوجو قران ته کړی دا وخت تاسو نه تقاضا څه کیسه راغلیه او چې زړې وې د بدر کې ده پکې دروش شریپ وایې یا په تسبیح دی وليو دې پکې څه کوي ذکر کوي ستاس وغور عمل سره دا وخت نه تقاضا دا کوي چې ځان ته وګاوه او ټول تاوجو دې ته ګرمضان شریف راواردته ور په دې کې غوړه عمل دی روزي تراویح اخر 10 کې ټول نو غوړه عمل د اعتکاف یک چا په دې د کم کارم کو ور په کې سوي ها به ور په کې اعتکاف دي څوک چې هغه کار په دې کوي خو د ټول نو غوړه عمل چې نبی رسول الله پر تمام مور کې اخیر 10 کې ذکر دي اعتکاف تلاس غوړه عمل اغلی چ شریعت دغه وخت موافقه ته نه دغه تقاضا کوي ادا دین دې یو لوی الله والا چیر دې تروم کراچي کې د فن ډی راتل عبدالہی رحمت الله تعالی علیه دې باږي خلکو تعالی یو ال فهمور لشکي وې دې به دې څه ته وې اسلام سره وې چکه مو وخت ته ته تقاضا کوي دا الله د رسول د حکم مطابق پوره کول دي ته دي نور لکه ستاده به چی واده ده د نور وعده ده نو دي څه ده, ده, ده وای او څنګه را چې د بيره سلام او صحابه د نور او د صحابه نو وعده څنګه کړه چې ته نه کم ته قضا کوي دا الله د رسول د حکم مطابق پوره کول دي ته دي وَمِنْهُمْ هم شاب کوم بال خرات او ژې ددون بِإِذْنِ اللَّهِ کې دون کېلی په غهعملو کې بذن الله دله پهوفق ظ دا ور د پآ سرې نسبت راغلیې قسمه خلک کېځکرکل خو ټولو سرهواده کوي جننا توواې د خولوونه تا جنناو دمین مته دا او خولوونه خبر دی ایدي ټولو د پااره جنتونونه دا میش کری وردن نه به شي د یحلهونه د ته بځې وراتته کالیوه ټولشي فيها پهې جن نهدونو کې من ااسه د بګړونه من داب چېذا به د سرروید ولوغنو او دا دی ته به وړې شي ملغ لري والبا او جامید دی په دی جنتونو کې درې هم نوې زموږ پیغمبر علیه السلام موږ سره وعده کړي مؤمن مسلمان چې عمره پوري لاس ویني پر از د قیامت جنت کې با د سروز ورو د سپینو زرو د بل غلو د بنگړو نډه دنیا کې وګنګي ځان نه اچي خداد آخرت خبري دي دریکه سم باندې د کرکړې د سروز ورو سپینو دیوژن راغلی وي کو شوخ ځان له سیواواله کوي لودي کی دا بهره بزګلانو مسلک داري کو یو یو دي طرفه پورې لاسويځه اوه واي کو یو تاسې مسئلے جوړ خلک په عمل نه کوي ته په کینزال لري پټو کی یو ځلې جو بات په پاسه پټو د سکول جواله قتل دا مسئله د مسجد کې او د څکره استګره استې جاو او جمعات کې څوک به کوي کنه او داس په څنګه ده نو کچاله تکلیف ني سو پاو بو ورزيږي د نجومه کدن ماده کولې شي تاسو د هر ملو شریفېو کې کتلي د نن د تشودزې وی هغه د جماعت د پاسه او د سکور دا کولې کتل لکتل هغه لپټ پټ کتل هغه شاګرد نو تر ترخونو پورې څوک بنگډي با تر هغه ځایونو پورې اچولې شي تر څو پورې چې داودا صدامونو کې وړې لا سونه وینځي وقالوا واهبذا جناتيا الحمد لله الذي طول حمدنا خاص صلى على ردي الله اذهب عنا الحزن چه بوذ للزمقنا خبکانونا طول پریشانی لا دین جنت پر درن کېجو ان ربنا لغفور شكو بیشک رب زمون خامخا بخون کې دے گنہگار لرا شکور او بدل ور کون کې ده تبدار و تا ال غفور للمذنبین شکور للمطيعین نګورې قرآن علم سبب دې ذخپکان ختمې دو الله دې موږ او تاسو ټول دارنگو گوری وم نمبر قرآن سبب ده د زیادت معرفت الیمان سم چې قرآن وی دور با ایمان کی زیادت و سیوا والے رازی لکسنگا مسلک د جمحور ده اگوری سورہ شورا پیویستم اپارکی او داغی آیاتو گوری دو پندرستم قرآ سبق دی د زیادت دماې فتل ایمان وکذکه اویکروم مرری نه وکذکه اوداررنې لکهبخ کې پې غبرانوته چېې څګه وه کړی وه او حنالیکه ی کړی دمونږهبي روحم من امرنا ذا قران فخفل حكم ذو بصرا ما كنت تدري بل كتاب اذا وحينا حبيبا بخ كتاب لفظا وش كتاب الله الشير ولليمان ديک لیک سوچو کای کومدا سمانو کو جدی ایمان, دی ایمان پته دوا نو مصلو علماء دا چې ذکر کړی چې دا بي په یو وخت کې دا شي نيجي نيوار په صفتي موصف نه د نبوت ن مخکم په ایمان موصف ای. او بعدا د نبوتم په ایمان موسوف وي ای. ځکه دا مصلو عصمت الانبیا کې ان مو ذکر کو چې انبیا د نبوت ن مخکم سړي د ورونو له ګناهونو او غی بارک ده قران سوره آیاتونی تاسل براشی سوره انبیاء کی وئی ولقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبلہ من قبل البلوغ اغه یې رشد او ہدایت د بلاو او الله دے یحیی علیہ السلام بارکی وئی وااتینا हुन حکم شوبیا فلم ملا وغلم مشوم نماش موالی حال کم پیغمبران شان ډیر وی نذر تسما نه ولل ایمان کوم وای چې حبیبتا س دې مان پتنوا نو بیا خود نبوت نما کم په ایمان باندې موشوفی نذر تهلی مو اسو ما ناګا نکنی وہی دی, دی کی ایمان نا مجرد تصدیق نہ مراد بلکہ تصدیق او اقرار او اعمال ته مراد دی دغه رسول الله پیغمبر ته وہی نمخ کی د مصطد نوا د روزیه او د زکات پته نوا چې دی اعمال ته د ایمان مکملات وہی نو ول ایمان دې دی, دی کی مجموعه تصدیق او اقرار او اعمال دی دویم جواب علماء دا ولی ایمان تا تا دی ایمان دا داوت طریقه ندرتلا د دا قرآن پا زریم درتا دا داوت طریقه خیلا دنوح علیہ السلام نے خبر شروع کا دا طولو پیغمبرانو داوتی تفصیلاً ذکر کو الله ایزم گوستاسو داوتم د پیغمبرانو د طریقه مطابق کی د دعوت تا جیدوی زبیعو سپیڑا را کئی زبادوار کو اجیعو کنزل کئی زبور تدودری کو قورتہ صلی اللہ و قرآن کی راشی نوح علیہ السلام لخلق وئی وئی تلی ونے ناوی یا قوم لی سبی صفاحت زما قوم زلی ونے دی انبیاء علیہ السلام میدان دا دعوت کی انتقامی کا روائی بیا او په دعوت کې خپله غص نه ده سړه کړي اوور لا تاسو او لما کې ل خدمات د در نوواري کله بلا داسې وي چې د یوي جمعې نه تربلې ژې پرې غصړی پرسیدلې د جمې پر زړه سړهئ نو بس کارې ټول خراب کو نو په د ممبر بړه سره وي که خیر به خلکوړ یا کهته د هفتې دځې نه غی غ غصې جمع کړي واروګ جمعبه به را ځي که ستا غو خپل بڑا سویستو دعوت خو بڑا سیستو لنوې کله په ځې خلک بدل لږه یره فلانه په داسې وي چې په سفر او کجمو برا زیوره برابرته نو به تاسو ته رخصت کوم بای منبر نه بده خیر خبرې کوي سب کوي بای اته سود الله د حبيب ټول زندگی وګوري قسم دې کای منبر نه چا ځڑا زار کړی تاسو دا وعده الله سره کوي چلا مصاحبه منبر جوړکا خو منبر نبا دې اچا د سره خبره کوم کافس له مزار سره وی کی خبره پوره امو تاسو نن دا سې اول خو خپل نه ډاله ل که جوکه بل کې ناشته نو بیا درس پځې پاتې سیار په مخکوم او بای نو وې توبه به دې نن درس کې لیکه او بای کلم یو په مخکړه وقار خدای له چې تاسو مجلس کې څوچا کافر کړی چې غم موږ یې مالا څو بر خير شو دا انبیاء په مجلس کې کفار ته سرې خير به راو لې د دعوت دا دژړه بڑا ستنو وایې دا کوي ول ليمان حبیبتا سول دی ایمان د دعوت فتنوا یمنذا ول ليمان تا ایمان ول د کي جن دل چې مؤمنان شوق دي ولا وی میں شفات ذکر کل ولکن جعلناھ نوراً لیکن ګرځول دې موږ دا قران نور رنا دا نہ دی به ہدایت کو د دې من شا او من عبادنا هر غچاله چې خوخه شی ز موږ بندگانو زمونا وَإنَّكَ الى خام خا و انک بے شک تا سو حبیب ل تہدی الی صراط مستقیم خامخ خود کوي تر فدلاری نی دا سبب دې د زیادت دیمان ایمان ایمان فق قرآن کی پیژندشي او زیاتی کی د قرآن د وجهه ده یادی پر یاو کافر دی او مسلمان دی نو موږ ورتله لا اله الا الله کلیم هو دا غشنډ کنا دی تویی اجمالی ایمان او تفصیلی بده او ذکر قران کې پالا اله الا الله دی اجمالی مسلمان شو خو دی دا تفصيل ذافه قران کې نو قران سره مفصل ایمان مخه ترازی او دی سره ایمان دی اچيږي اگرئی سورہ انفال د پاری کی دو سورہ انفال اپتداؤ گو رئی ادیکی بتا سو مولے او فیدم حاصل ایشی ایک اللہ بتا سو رسول گوئی وی سارا راست درس کے ناس سو تا سن بکر اتبا بیجینا خلقو کو دکانو کو اچا گوڑو کو تالوائی کتپ ہوئی گے کنپ ہوئی گے خودی اوری دو ویلو سره ایمان سے واشو د سره سکیږي بای <سلام> قران سره دې ماث سي واکيږي زكذ دا قبر داخيرات طول خبر مخله کي آیات مبارکه وغوراي د سورہ انفال دويب نمبر آیات وغوراي انمل مومنو نلذين بيشکه مومنان نهغه کسان دي إذا ذكر الله كلا شراءات كريشي الله أو دالله كتاب أو دالله ده خبر كولشي دالله ده دا ملاقات أو ده قبر وخيرت خبر كولشي وجلت قلوبهم نو پا يرشي جوند زي عليهم آياتهو قلچ لستے شی پدوی آیاتن د اللہ زادت هم نو نزیات وی دیل رورم ایمان سمره قرآن لستے او سمره د دیلم سی واکی دمر په ایمان کې زیادت راضی رضا ګورېهار راضی واسو پهینه پوری دی باټ خبرې دی له د بخاري شیکخ لوره یو ک الله دی ویللو کې خیررو برخات ورتهوا چای امامان بخاري کتاب علی ایمان کی ذکر کړي او یو صاحبي چې به بل صاحبي او سلام او ممسافه به او ش به ننو سااحتهخواښ دی نه چې لږ سات د ایمان کو وکونابل بړی ډی دخره نو دواه به کې لاستل یو به خورران یو بلبا دو تا خبرې پر ایمان خبری شور ہو دی سری بائی ایمان وعلی خبری ایمان کی سو نور دیم زیادت راولی او الہ العالمین پخبلہ فرمائی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ قَلَچِلُسْتِيشِ پَدِي مُؤْمِنَانُ عَيَاتُنَا لَلَّا زَادَتْهُمْ اِنَ ایمانا نو زیادا ویدوی لرنورم ایمان اتا سو گورا کتاب دا سرے آوامی قسم دے که پمانا پوئی گی موقع کی ادھری گی نا مجھے پمانا پوئی گی جسم رلوی شان بھائی حفیظ الرحمن صاحب الله لوی عالم دے اللہ دے عمر کے خیر برکت واجے څاورو د ورګونا او لماو د پاره د سبب جوړ شوی پیژنې یعسین الرحمن صاحب القران والا اټکواله نه ورزر هغه لندي بچي دې وی تلاوت وکه صحیح تلاوت کول هغه جړدل دا نه الله دې یری د جړه د دې سړی ایمان سی وا کیږي کنه بیا مې وبښل له دې جړته د دې چې موږ ختم کو بیا د پوز ایم باید او سترګې باید دا زمای ستوند دي باندې سیاکه له سره کتاب ده کله چې لوسته شي پدوی باندې آیاتو نه د الله زادتهم ایمانن دسیات ویلره نورم ایمان والا ربهم یتوکلوا او ځای پخپل رب باندې توکل او بر وسکاي علماو لکلي سيد ابن جبير رحم الله وي وي ایمان توکل کي راجمه ده اي په هرڅ کې د الله فضا ته دي واټه سبب کول کاه حتی سونو سما الله ولي عالمان کا مدرسه د مدرسه ټول کار د توکل ده ظاهري څه ني ظاهري څه دښتا خدالا په توکل سره وای زموږ دی مشران او مشرو نو اندرسو کو ډچار دی دنګارګي ګوره سه نيشت نا غول پریشان شو ته وجو يل له نو کا بنت له بوله ده وي موږ بدا خپل کارو کو ول الله له بدا خپل کار پریز وي قران راواله موږ تاسو به قران وای رزق ورکول والو څوګل وي بدا خپل کارو کو ول الله دا خپل کار ولا پريز سره تاسو چې برکات سکي برکات راکو لوي د سره ایمان سيوا کوي او د الله پزات عالیه باندې توکل کوي د تاسو دغه مضمون سوره توبه کې ذکر لري سوره اطفال لرسو سوره توبه ده یو لسم فارک ګوري حیات ګوري او سلسل رشتم باییسا موضوع شورو دو بایی ہے آہ نالاوان بچے ہاں نا پلا تا افتلاح کی روجت کو تو ہوا ہے سی شیخ سیم نے اللہ پاک غریق رحمت کی پنکر شیخ وی حضرت سیب پا نه نپوئی دو حسین علی رحمت اللہ علیہ وسیعہ پنجاب پنجاب والا پختو بارنے پوئی گی و اذا سكي ما له اي کوچي په ساتو په دا کې یو فکر دې چې دا شو ماشاء الله و توجی شي و اذا ما انزلت سوره كل چرول غليش یو سوره فمنهم نوزني دي منافقان ومنا غسو دي یقول جوائی ایوکم زادت هواری ایمانن کم یو دپتا شو کی چیزیا کو اغل رد بی صورت نازل ایمان اے وی صورت نازل شوتا سو او ردو نو وی رب کریم فرمائی فامل ذین امنو هر چیا کا سان دی چی مان روڑے فزادتهم ایمانا ده قرآن یو سورت نازلی دلو داغی ویلو غوری دل زیاده وی دیلر ایمان وهم یستب شرور اوغی خوشالی کوی پنازلی دود دی سورت د دی سر نمائیدت من ایمان سی واکی قران سبب دې زیادت اليمان اته سمختي درس کې او خبره ورې دي وه هر ايات باندې چې علم راشي او عمل راشي بده مر درجه ایمان لوختي نو کبل ايات باندې پوه شي عمل راه نو بلې درجه لوختي نو قران چې سمرا يا تو نه دي کډ ټولو علم او عمل شو نو غټول درجات دي ایمان تس شوي ورور سه دي دا سیرچ کې یو سړی ټول قرآن باندې عمل دي او علم دي او دی یو سړی په نیم د او د دوړو ایمان د کله برابر وی نا سمره چې علم او مل دي نو دمر سره دمر ایمان ورآويګي دا رنگو کورې دا قرآن حکیم سبب دې د سو بات عل ایمان اې په ایمان مضبوطول کوي اې دی په ورکه چې رب دغه فائدې شي یی معذ دقیق په قران کې کی سیوا کې په قران کې او په ایمان بزمته کې بسرې په قران باندې وګورې تاسو آیات د سوره فرقان آیات وګورئ ذدیرشم نمبر آیات وګورئ دنو اللسم فارع اول مخبوریت او آیات مبارکو گوریت وزیر نمبر دا قرآن فا ایمان مضبطو وقال الذین کفرو لولا وقال الذین کفرو لولا نزد عليه القرآن جملة واحدة وقال الذين كفروا ايغا كسان تشكافر دي لولا نزل عليه القران قول را نازل کړه شه نه دي نبی کریم عليه السلام قران جمله واحدهن غن فيوزع بني از په دغه په رپر له سلام عجیب شعر ده رو رب یا او تبوغد کتاب په یو وزن راغې او د الله د حبيب کمال دارې چې ذلې قران دروړو د پارا زړګو دا کارته جبريل له سلام راغې کبا یو خبرم غوړلا وای یو ځل جبريل راغې او په زړګو کارته راغې دا د پیغمبر شکا ول را قاضل کړی شو لې پهې پې غمبربانې خورآ جملهته واحد د تن غړ په او ځل اله لا لمین و کذا ل نه ځلنا هو کذا لکه متفرریقان وينااز کړی د موږداررنګې داقرآ لږ لږ جو جوده او داولې لږ لګ را لږلینو سبتهدي تب فوادک زید افاره چې مضبوط کو په دې زړه مبارک سا خپل پیغمبر ته شوی زړه دې په مضبوطه زړه دې پک لکاو لنثبت به فوادک زید افاره چې مضبوط کو په دې زړه مبارک سا وګوره په دې چې مضبوط دي یو بندہ خبر دی وره وی سي له دې ابې دېلې دې پشکه ودا الله او رسول د خبرې سره تشککسته و هينا خبره الله او رسول د سچي وی نو ځما له کرسته کاري تکلیف بلاويږي په حق له نو سب به تا ویه افوادك دې چې مضبوط کو دې قران فزري ذل مبارک سا ورثناهُ سرتيرا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَازِحُمُ دِيلَ رَبَّ وَازِحُ لُسَرًا اُولُو لُدِيلَ رَبَّ تَاسُ تَرْتِيلًا فَأَرَامَ رَامُ لُسْتُو سَرًا درنگی سورِ حود و گُرَئِن دِ قُرَان پَ ذَرِي پَ ایمان سَدَي مَزْبُطِهِ گِ سورِ حود و لَسَمَ فَارَكِ او سورہ ہود اخر غورئ آیات پی وصول شلم غورئ وکل نقص علیکم من مبائر رسول من ثبتو به فوادک وکل اوذی نهپالی کا بیا کو موږ په تاسوهبيبا من نمباسووللی د خبرونو د پې غپونه مع غنو سببیتو بهی فواک چې مضبته وپغې سره اے سما پیغمبر اعظم بی السلام واقعات در سے قران کے ذکر کو اپدی مدہ جڑم مضبوط او وجا اکفی ہذه الحق اور راغلے بتاست پدی صورت کے حق بیان نا و موعظۃ و نصیحت و ذکر للمؤمنین اۄ یٰتا شۄ پنداو نسیت دبارد مومنانو دغه ر دقران په ذری الله حبیب تویز ر دی مضبوطه مومنانم په دی مضبوطه یو غری تاسو سورہ نحل سوار لسمه فارق کی سورہ دحل راجیم اۄ ذا دی آیات وګورئ نحل قُل نَّزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ قُل حَبِيبُهُ فَرْمَى نَزَلَهُ را نازل کڑے دے روڑے روح القدس يا روح پاک جبريل امين عليه السلام من ربك استاس و رب دربط صرفنا بالحق حق سرا بلا شك وشوي او دا قران د صد فار الله را لګله ليوب سب الذين امنو چې مضبوط کیا وه کسان چې مؤمنان دی پیمان اگر مومنم دیتا محتاج دے زکر دا, دا, دا ایمان دا لائل دی پدے کے ایتا دیمان یا خبرہ کے خود دلیل دا سرنشت قرآن دا ایمان دا ہر خبر دلیل ذکر کرے او چکل خبرہ یا دلیلم دے نو سڑے پی مطمئنوین لیو ثبت اللذینا دید پارا چی مضبوط کی پہیم آنبانے ہوا کسان لیو ثبت اللذینا دید پارا چی مضبوط کی پہیم آنبانے ہوا کسان آمنو چھ مومنان دی زکتی کی دیمان دا مومنانو اغدلائی لقاپ عدید وہدن او دا قرآن ہدایت دے و بشران المسلمین او دا خوش خبری دا دا پارد مسلمانانو قرآن ہدایت دے او دا سوو کاره سر وي چې دایت دی کله مونږ درسک دی تو لباوطالبات و باې او کارهچو او ګوره چېڅومره ځونې کې ویلي چې دا د هدایت کتاب دی سپ شوی په خبره شلو شلونا آیا را ځې چې و دا کتاب شو دایت دی او دا س نه چل مری کې پرووي پور کې پرووي اڅ په کلوونو کلوونو راخلینا هميشه قران راخلي خپل علماي کرام او تناسيب نو د هدايت ذې ادي پر وګري الله دې در درکې چې درسونه کوي بس دا د قران دې خپلي ورته درزلای کوي په کای په لګه کوي دا وای ډیر کار په دې خرابي داده هدايت کتاب دې خو کنه تا او سره نور ست قبر د ځان او کې ادي د دې کتاب آداب په مونږ فرست دی کنه کما چې کملانو عالمانو د دې کتاب مو مخله فرودي کړلې مو کوي خلک وایي وای بلار موږ کنزله نو خپل کنزل قرآن پروت دي بعضي ګلیاں قرآن دی نو کنزلیو کنزل کیو کی نو بیا وایي تو خلک وایي دا به نه دی ترجو وایي ټول مړی را بار کل ټول وزیر را بار کل بیا وي ولایک اعلی هو د رب رب مولایکا همو المفلحون نو هغه کنزلی تاسو ذکر کړئ د استاد سر پچا غورځي نو که کنجری دې ځکه نو کوم ځای نه راه شو راه ہدایت زلمار خو ہدایت و دي نه خو اخلاق او نسله دکې تاب ده دیو چې لا ګور درس چې کوي نور څه پکې موای خیر وکي لوي موږ ما شومان یو خاري باندې یو ومی ورته وای دا الله اکبر خو باندې کاري انداوازږي دا ا پک لا سکي کوئی کی بخبر وانه نو درس غوډا کنج دې پکې راکبځه درويست اله شپ کاوی نکمځه نه دا خو د خير کیتاب ده بس د عمر کوي چې کوم صحیح تفسیرونه صحیح قوانین دی غوړی بس د وای د غډیر دا خپل په قسمه کاوا خپل بڑا سمو با صاحب تاسو غوري تاریخ د نبی رحم السلام کسم د قدم مبر نه چا د زله د ازارې دو خبره شې څوک وعده کوي چې مونږ به د ازار خبرې درس کې د کوي وای ان خبرې په درس کته کوي خ د ته مصبت دی مي سړی غبت کوي نو دی و و دا غبت نه دی دس تجربه ده که نام چې و دا لا پکشته و مخامخ او مولاکه غبت کوي د دو ور ته ددین نو میخې و دا جر حکو حللی بلي و ججر اغه نعمت افارخ کړیو دای په اقوال <سؤال> کوپوجو جرها فقاهت ماشوي ویلي دي جداروي زويف ديو د سهي ماته لپاتي ندي او صرف دغه اقوال بسکو دغه اقوال بنقل کو نو اخلاق لك زکای نن دې روخل کو د حق سره دوشمنی نه نا او زماده کوی سره دوشمنی ده مونږ تاسو کوی ما سره بدل نور داش نو هیڅ سره ده زماده اخلاق کو سره روا ده خبره په دین را وړو ب هغه بد او اخلاق د اجر او د ثواب په تمبي ليوثب تلذين امنو دغه فار چې مسجد کې په ایمان هغه کسان چې ایمان وروړي وهوته وبشرا للمسلمين او د قران هدايت ته اوجيره د فقره د مسلمانانو لسم داده قرآن عزمت فهم القرآن داده سبب دد دی چه گمراکی گی بنا او بدبخت کی گی بنا اگری سورة واحاش پا لسم او آیات مبارکو گوری او سلدر وشتم قالهم بتع منها جميعا بعضكم لبعض عدو بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدر فمن تصبعه ضايا فلا يذل ولا يشقى قالله ح فرمالی وربولړه لمین آدمه وهواې مسلام ته کو شيء دواړه من ددي جننت نه ج غون بعضدو کوبلی بعضناون بعضې ستاسو دشمنان ب د انسانان او ش یاد یاد یا بنیادمو کې بعضې د بعضی دشمنان فیم ما یاتی انکوم بین یہودا کرا طرف نہ ہدایت اسمانی کتاب راغه او پیغمبر راغه نو زما د رب وعددا فمن اتبعه دایا سوک روان فی من او ملم د کتاب پسی فلا یذل لو د دنیا کی بی کی گنا والله اشقا او اخیررت کې بې دا په کتاب کې دا خبره نه سرې د کتاب ل چې ناست دی نوګومرااکې به نه ال دا راجل کتاب اللهله لناستی او په څومره ومره بناونو مبتلا دی دي دګوره کو غوننای الله به د تووب توفی یا قران والہ د شرک نہ الله محفوظ ساتي عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ ما کول درم مشکان شریف کی ذکر دیو مفسرین هم ذکر کړي ای و ای اجا اللہ تعالی تابعن قران من ایدی اللہ فی دنیا او یشقا فی الاخره والا هی ور کړی الله د قران په سچو کروان دې لمنو عمله د دې خبره نه چې په دنیا کې بیلاری کې گناه او په خیرت کې په بد نصیب کې گناه <تصفح> اې دې په ورجې دنیا کې سره ګمران شي و آخرت کې بد وختونه یې نور سو وړي اواې دنیا کې لوي تباحد بیلاره کې دې او د دې کتاب په سچو کروان اللہ زمواری اغسطی چیدے با بیلاری کی اینا او اللہ زمواری اغسطی چیدے با بدبخت کی اینا زمو قصولو کی درم بحثت البحثت سالسو فی تاریخ القرآن واسمائی درب بحث دې د قران تاريخ قرأ او د دينو منافس زموږ دا علماء لغت کې مصدر له دباب د فتح افتهونا قرأ يقرأ او مبني للمفعول فمعناه د لست دي شي سرا یا پمانه د چمکړې شي سره قران ته قران ځکه وای په مخ د زمکه دمر کتاب نشي لسته سمره چې قران لسته شي اوباز کتابونه په دیول لسته نو پدو او زله ورځنځ ته سړې موډ شي د په هر زل لستو کې او نوې خندې یو نوې لذت ته سمره چې بار بار نو نو لذت او خند سوا کوي یا قران ته قران ذکر وای چې دارا جمکړې شوې ده دولمه علماء په دې کې اختلاف دي چې آیا دا قران لفظ مشتق ده او که غیر مشتق ده بعضو علماء دي تلارد دي چې دا مشتق ده خو بیا په اشتقاق کې د علماء مختلف اقوال دي چې دا د سچی نه مشتق ده نسوكو اي مشتقد ده, ده قرأنا فمعنا ده تلا ندام مرادف ده, ده قرأت سراء فمعنا ده لسولك سورة قيامي قرأناه فاتبع قرآنه او ثم ان علينا جمعه وقرانه باج علماء کرام وی چه دا وصف د قرآن په وزن د صد قران ذ فعلان وزن له او مشتق من القرق په معنی د جمع رازی لکه وی قرات الماء فی الحوض ورده خابانه ټکه راغله خدا غلط دی دا حل. خای معلدا خای معجمنالا د دې زمانه کاتبۍ د دې چې چر څه ټکي ان ټکي کوي یو مجد ټکي لري د څه کې بدا حوز د حوز لري وې قراتل ماء فی الحوز اذا جمعته چکله جمع کې سو کوئی دا مشتق دی ذقرنت شیء بالشئنا چکله او شی دبن صرفی وست قران توي قران زكوي سور او اياتو نه بعض دي بعضي سره بي وستي سو کوئی مستخذه ز قرائن نه نا اشباح او نا ظاهر توي کو چون کې تو قران اياتو نه بعض دي بعضي سره مشابه او تصديق کوي پدي دو اخیرنی او خولونو باندې لفظ قران بیا غير محموز دی او دا نون اصلی دي او هغه مخ کې دوه قولونو کې نون زائد دي زي مو قول فدي كه داله قرآن حکیم غير مشتق دي دا قول دی مام شفي رحمه الله دي ايوه ای اي لفظ دا قرآن معرفه په الف لام سره دي او نرم محموز دي نه مشتق دي بلکې دا علم دي دا کلام چې الله په خپل پیغمبر را لې کړې دوی دا قران نعم د دې دی کتاب لک تورات او انجیل چې څنګه الله د کتابونو ننده ارستوا ان شاء الله ذکر کو وي مختار قول په دې مساله کې د امام شافعي رحم الله له شي بس قرآن غیر مشتق لفظ او دا د قران شریف اسم علق ده لکه تورات چې د تورات شریک د پارانو او انجیل د انجیل شریک د پارانو ده قران په استلاکه سره وای دا خدایي معناي لغوي اهلي الم ذکر کړي نو کلام الله المنزل على نبيه محمد الله عليه واله وسلم دا د الله کلام دی چې په محمد رسول الله علیه السلام نازل شوی دی د دې الفاظو کې معجزه دی د دې الفاظو مقابله څوک نشي کولی المتعبد بتلاوته او د دې په تلاوت باندې تعبد حاصله کیږي اد دې تلاوت عبادت او بندگی دی المنقول بالمتواتر فتواتر سره موت نقل شي وي المكتوب في المصاحف ادا په مخکینو صحیفو کې لیکل شي وي دا اول د سوره نوالی د اخیر د سوره الناس پورې امام سويفي رحم الله دغه کم اختلافات تاس و اوریدل نده په الاتقاتو کې ذکر کړي داغ غير ترجمه للداغ مختار قول امام سويثين هم الله اتقان كي وي والمختار عندي في هذه المساله ما نص عليه الشافعي ورقولوا جماعه بالنسبه داده ان امام شافعي له الله باغي ما نصوص تصريح करे ذو قران آسماء الكريم زی صبرونو موندي له ما سيتي رحمت الله له فائتقان کې پيزه فن زو ذکر کړی زمو مشایخ بازي سلو پوری وې ذکر دي د قران صفات الرمونه ډېر راغلي دي کله دي ته ګر استاسو اصول په دې سپک سره ختمه صفه کې وای کله ورته کتاب ومو بي د وای له کوره زخرف دو ایم آیات کی تینز اشتماع پارکی قرآن نمونو کی اونم د کتاب مبین نزی پنمونو کی لی قرآن کریم لیکن دو سور اے واقعی آیات دیتا سول مخل وصولو کی دی کلی شوی او اشتماع پارا ہوا وی ایم آیات قلدی تکلام اللہ وی سور دوئی لیکن سور اے توبہ کی براشی اگر اید سور اے توبیش آیات قران ته کلام الله وے قران حقی استداد الله کلام دی شپغم آیات د سوره توبه وګورئ فرمای وین حدم منل مشرکین استجارک کایوتن د مشرکان او نه حبیب تاسو نه فناهی ورګي اجازه نام غواړي او د دار اسلام سره غواړي فاجره نو دتہ فناهی ورکا دیو جن ټول کفر ګورېو شانت حکم نه ان اسلام دار یې څه کافر ګورې په بڑکا وای په بای د باجی مسلمان نظریا دا چې کفر ګورې ندو کفار و اقسام دی یو سڑے اسلامی ملک تا پا اجازت را غلے دے او دے دا مستامینینو نو نداغ افاظت په مسلمانانو لازم دے داغ وجل حرام و ناروا دی فا اجره نو پناہی ورطور کا پرید چی دے دار اسلام تراشی حتی یسما کلام اللہی تردی چواری کلام دالا ثم ابلغو محمنا بیا اورس و دے امند زیدہ غطا اقبلو سرحداتو نے پامن پورکا ذالک دا بئنہم قوم پدی سبب چدا کافر و مشرکانی و قوم نے لا یعلمون چ دې نو کلام الله د دې په نومونو کې ونم دی دا مسله راشي چې اواز قران ته کلام الله وایي ک هر آسماني کتاب کلام الله دی نو د صحیح قول مطابق هر آسماني کتاب څه چیرې کلام الله دی دارنګه د قران فونومونو کې نور دی لکه سورې د سا کې راضی د یاد تاسولو صولو کتاب کې لیک دا نور دی دا ددید په نومنو کې د مو عزواتون دا یو لوی نه دا دی دارنې د قرآن په نومنو کې د شفا دا د بعضوي بییمار شفا او شفام ده او د ظاهری بیمارو شفاام او د قرآن په نومنو کې او نوم د هدایتو تا د هدایت کتاب دی دارم یی تذکر م مبارک ون موی سور انبیا کی ذ القرآن رومونو کې دې ذکر مبارک دې توی علیم یون حکیم داوتہ تو د حکمتونو ند کتاب دې لکه سور زخرف کې وای دې توی حکمت بالغۃ سور خبر کې قرآن حکمت دې خو په خپل حکمت کې بالېغاتونې تحته رسېدللی دی د قرآن په نوو کې اوونوم د مو میون دا د نورو کې تابو نګبانو محافظ دیڅګیک تورات راالله کمه خبرې چې د قرآ سره مواف نو دا صحی دهاکې سره ټکرا دی نو دا, دا د یدځانه وردن نه کړی ده. داګې د دا قآن په نورو کې او نوم د حبلو الله اوسمو اوور دلووهتهمون بخبر الله ح دا ی اوه صیید الله داسمان اسمان نظم کی غ نهکړ دا چا چېله کوونی نو نوداره سی کټ کېږي دا او منځې مخصود ته به وورسیېږ داګې د ته سراتې مستق نوله کا یادونهمو ذِي ثَوَي قَوْلٌ فَصْلٌ سُرَى سَارِكِ وَوَجَهَ وَنَادَا وي أَو دَحْقٌ دَبَاتِل فَمَنْ سِكِ تَمِيزْ ذِي ثَوَي النَبَأُ عَظِيمُ يَا خَبَرُ عَظِيمُ الشَّانِ أَو دِي, دي نُمُنُ كِنُمُ دِ مَثَانِيَا هَيَ أَصُنَ مُقَرَّر مُقَرَّر لِي أَو دِي, دي مسانیم متشابهون یو بل یا شنو کی مشابهت یتا احسن الحدیث وئی پٹھو خبرو کی خیر است خبره او دیت تنجیل وئی د دې نوم دې دی روح لک پروه بدن جون دې کی د قران په ذریفه یی باب خلق جون دې کی د توہی وئی او ده دی, دی پا نمونو که ده عربیون او ده قرآن پا نمونو که ده بسوائر دی که دا قلمن دی دلائل دی او دی که وی حاظا بیان لیلناس ده قرآن نمونو که داره چه دا بیان ده تارنگی ورپسی اغنور نمونه دی چه بیاداتا سموری دی تحق وی دی تحادی وی او ده قرآن پا نمونو که ده عجب یعنی عجیب کتاب و انہا سمینا قرآنن عجبا ویسا عجیب کتاب مواردو دیتوی تذکرہ نسیحت دیتوی العروت لسقا مضبوط کریدا او دیتا صدق ویدیتا عدل ویدیتا قرآن نمونو کیاوه نمد امر او دیتا منادی وي انا سمعنا منادین ینادین ده منادین قرآن مراد ده دیتا بشرا وی زیر و خوش غبری دا او دیتا مجید وی دلو و شان والا کتاب او دیتا زبورم وی دیتا بشیرم وی دیتا عزیزم وی او دیتا وی بلاغن هذا بلاغن للناس دا دخل کو زه بار تبلیغ ده او دې احسن القصر سوئي او دې تا حكم وئي مفصل وئي د دی دې په نومونو کې اونم ده نعمت ما انت بنعمت ربك بمجدور دې تا خير کثیر وئي وی فقد اوتی خیراً کثیرا او دیتا میزان وی اقید با پدیت لی عمل با پدیت لی کد قرآن میزان دی میزان تردی اقیدہ برابر دی نو خبر سمدہ اک کمیز یا تی دی نو خبره خبر سمدہ دیتا وی حجت اللہ البالغا او دی قرآن پا نمنو کی او نمد وعید دیتا الکتاب وی کامل او مکمل کتاب دی سلورم بحث زمو اصول کے البحث الرابع فی نزول القران دی قران نزول څنګه شوهل دی نو نزول دی قران حکیم دوخه رات شوهل دی دی اوجه نور قران کی د زی کتاب بارکه کل لفظ دی تنزیب ذکر کئی او کل لفظ دی انزال ذکر کئی دی انزال و تنزیل په منز که احلی علم فرق داده تنزیل وی لگ لگ نازلی دوتا او انزال وی پیوزل نازلی دوتا نجون که دو قرآن نزول جوکر تشوی ذکر ورن تا کل انزال و کل دولوی یوزل غن قران حکیم دلوہ محفوظ نا بیت المعمور بیت العزت تنازل شویلہ او بیا د بیت المعمور نا لغلق ذمقی مناسب پر درویش کالو کی پر نبی علیہ السلام را نازل شویلہ ابا ذ اهل علم دلیدوازہ لنزول حکمت ذکر کړي وې دا د کتاب یو لوی شان او مرتبه پور کول دی علامه زرقاری رحم الله وې وې دې ته اشاره وا چې دا کتاب محفوظ ده په درې وزایلو کې پسو رضایلو کې یو پسینا مبارک ده نبی کریم علیه السلام کې دویم په بیت المعمور کې او درې په لوح محفوظ کې څو مقاومات کې قران محفوظ ده لوح محفوظ بیتل معমুর او صدر مبارکا د خاتم النبیین علیه الصلاۃ والسلام امام سیودی رحم الله په امتحان کې بدی اجماع نقل کړی دا چې یو زنده لوه محفوظ نه بیتل معমুর تناسب شوی دی ادی بارکی ګور روايات د صحابه کرامو راغلی دي علامه حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وی شهدا ده صحابه نو دا او خاص کر د حبر الامه پسې سند سره راغلی دي چې نزول د قران د وکړه تشوي ابیا امام شہیث رحم الله په کیفیت د انزال کې دلوه محفوظ محفوظه دغه اقوال ذکر کړي او بیا ورسته هغه غور ذکر کړي وایي والاول هو الصحيح المعتمد حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباري کوي دا اول قول دا صحیح دی او شاهده او معتمد دی چې قران حکیم یوز الغنازل س اسمان د دنیا تا ابیاذ ذل مش کاله په عمر کې د الله حبیب ته د موخه مناسب لګ لگ راو کله یو یا ترا غلې کله پورا صورت را غلې کله د صورت یو وی سره غلې کله یو یا ترا نازل شو داغي په منس کې یو جمله او حرف الله را نازل کړي ابار بار د دې نزول د پارا جبريل السلام دبي کریم عليه الصلاه و السلام تر لو ذا قول معتمد دے و صحيح یکم چې اول قول دی علامه حافظ ابن حجر رحم الله ديته دا شویل دي زموږ وصول کې بل خبره دار بیان او حکمت نزول القرأن الكريم قرآن دنیا تذسره 파را راغله دا یو اهم موجوده ا تا دې په نړۍ زموږ کې څه خبره کړو په خو ما خلکو کوله الحمدلله اکثر خلک دې الله خلاص کړی مړي سره قرآن کې هوای په دې به جنگول رباوال تا برګور نه به کې پز ځان دې سره ځنګو چې قرآن ولې نه راخلي نو څه خبره به جوړې چې خلکو دې پلان یې فلالي جامو دې بل قرآن برا غو سمرې دیونی نو مړي سره څه لیکي تا خوابه مړي سردا ته د دا یو راشم مو یو ريواجو الله دې عمت مسلمانو دو ټولو ريواجونو خلاص کړي دا رنگه قران داشي نه دي باقي خلقو د تاویزو او کتاب جوړ کړي ایمان سره وایي د تعويزو کتاب نه سوپ په فاله ورو غوري تابلنا ناپو ځنانه چې د څلې کار سره لاړ شي جمعه ته او یالا صلی الله علیه و آله و سلم امام لو شکرا نه والا فال لاله ورا نو قران شریف ټول د خاصړو نه لکړې احلیلمولګیلی قران کې فال قتل ناروا دي دا فالو کتاب دی دا قران خپل وای چې دا قران څه د پار راغله یو دري ومی سره بل لو ایماورې ده وی پلانای پارکه د بچایې دمه پپلانای کې د سپیدو جچلو دپ د چاته د جوړ کړی یا بای دا دیو مقصد دا, دا یو عظیم مقصد د پاره راغله راسته دی یو عظیم مخ چا بخپل قران وای چې دا د صد پاره راغله چې خلق د شرکيات او کفريات او نخلاص کی د غلط او رسومات او بدعات او نه اخلاص کی او د ایمان او د توحید او د سنت او رڼا ته روباسي د وګورې ولې فارق قرآن حکیم بښله وې سورې وقره کې آیات وې چې دا کتاب دم مشان چې د ټولو کتابونو سردار وې دنیا ته دښد فار راغله فرمای زالکل کتاب لا رې وفي ذالکل کتاب گورا مبتداو خبری دوانا در تا ماری فکل او تا دي دی چکل خبر ماری فوی نو حسرد خبروی فا مبتدا کے و دا کامل و مکمل کتاب دا کامل و مکمل کتاب یو صفت دا ذکر کج دا گور کامل و مکمل کتاب ده رعب سی فاس لارے بفي شک نشت پدي کي چدا د الله ترف نراغ لې اے لارے بفي بير رب العالمین سوره اسلام مم سجده کي وې شک نشت چدا د رب العالمین ترف نراغ لې د بند جور شوي کتاب نره دا دومره لوي کې تاب چې کام مکبل و سر شم په کې شته دا راغلی د دپه دی هودل ل متخ پرزګار تل لا را قرآ خودل دی س وقرهې بر را شو مپه کې دل لااست ا دا به یاد کې واي وی هدایت دا تمام انسانیت دا پارا دے خود اقوادار تی فیدہ اقلیت للمتقین کی دا لام دا منفعت دا پارا دے هدایت خود تولو خلق دا پارا خود چا پزر کی چی تقواد اللہ یردن فیدتی اغواغستا هدن للمتقین دا قرآن تی حدایت دے د بارد تقوا او متقین پرهیزګار او اویا بای کله کله د دې اوامو ته جمعه کې واف واف پرهیزګاری پیچلې اې د ډاکټر پرهیز نه کنا هاای افسوس کموند الله او د رسول پرهیز دمر امانو له څمره چې د ډاکټر بنو پساله بس شي وره مالګو نو خره ته چې په خوراک کې مالګې نه یې خوراکې لکه خلک وي ګوس خرابم هاي خو ډاکټر ویلی وی وی نو مالګه نخرې کله وای غړې باندې نخرې څه چې صفخله کې غړې پکې نه یا بسنګ پکله کله وای چې بس کې خوشی نه و پکې نه څه اوږي چې نه لري نو غسي هدي په وروګه پتا باندې غړ باندې کور کې دغه څه څه غړې پکې چوري خو زه سره ځکه کنه کې وې ما ما غواړي هاي افسوس چې دا الله او رسول پرهیزم دمر باندې لوي چې کمس کم د ډاکټر په مرتبه کې نو مسله بسو مسله به حل شي و سترګو غوړې پرهیز دې دا د دې وبې نو پوری د وګغلو او دا پرهیز څه hole پرد ډاکټر پرهیز چې نه کوي نو شړې بیماری کیدې بیماری نن موږ بیماران بیماری سترګې غلط استعمالی وگونا غلط استعمالی گی سوچونا غلط استعمالی گی عبد الرحمن بابا مشعور شہر تیز اکنی اکنی شیروں نے لی یو شیر د ازگارہ عبارت کی وئی وئی امانت با پلحد وی چاچیزان کو امانت پدی دنیا پلحد کی با امانت پوری تی خودوکورستاد موسر کی امانت تی تو لرس کی گورو زمون غو غنا مانتې تو لرس په نو دار قران نه هدایت دې د فارض تقوا دارو نارې وګورئ سورې یونس بیان او حکمت د ذول القران الکریم سورې یونس یو لسمه فارکه راضی او آیات مبارکه وګورئ وپن دوستم نمبر قران حکیم دس دفعہ را دنیا تراغله الہ العالمین فرمای یا ایہ الناس اے خلق قد جاءتکم موعظۃ من ربکم بشکرا فلذ ساتو نسیحت نسی حد طرف رب سا سنا اذا سغرى ذا و اي ماتني بلا واليد ذا نسيت مور منتنجيت واداره دوستاز نسيت نسيت خدم رلويده ذا مالك وخالق <تصفيق> ذا طرفنا راغله تظغري ذا بلا نسيت نملي راغله تسو اي سسو كي و بلا في پرلا بلا بلا و بسو بني راغله ذ ما و یا ولوی د صحت طرف درفتا شونا و شفاء لما في الصدور او د کی دا د اغ بیمارو چې پسېدو کې پراتلی که شر دې کوفر دې کو کینا دا که حسد دې بازی او اسبیت دې و شفاء لما في الصدور او دی کی شفا د هغه امر را دوی په شنو کېږي او دا قران د شذ فاره راغله او هدمن هدايت ده دا چې لولي دا چې اوري او دې سره د ژوند نو دا هدایت سه ورحمت للمؤمنين او دا خصوصي رحمت د لپاره د مؤمنانو درنګورای تاسو دا کتاب د صد فاره لا دنیا تر علی گئے سور ابراهیم ابتدا وګورئ بیا لرسمه فار کی سور ابراهیم رازی سور یوسف سی سور ابراهیم نه داوی اول آیات مبارک وګورئ سور یوسف سی سور عاد و غیف سور ابراهیم نه جدا عظیم شان کتاب دس دفعرا الله را لې غلې فرمای بسم الله الرحمن الرحیم السلام مرا الله دې پم مراد او معنا باندې خفو هيږي کتاب انزلناه ذا کتاب درال لګل دې مون دیل را إلَكَ تَاشُ تَحبيبا لِتُخْرِجَنَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ دې لپاره چې روبا سې تاسو خلک مِنَ الظُّلُمَاتِ د ثيarod بي دینینا إِلَ النُّورِ رَادَ دِينَا اته دې کې واجب خبره تا وګوږی سې یا په دنیا کې ډېر داسې جماعاتونه دي چې وای خلک د تیارون رانل روباشه خو نه صاحب قران نه دي دلته پیغمبر علي السلام توهین له صاحب مراه له اددی په ذریبه لته خرج جنات من الظلمات اله لکه صاحب مو بدل حل شي خلق بد تیارون رانل روباشه خو پس ا خپلې کیسې કહانه او دروغ اورښتیا هغه په توګه حقندل ورسرنه او ځکه لیتخرج الناس من الظلمات الى النور موږ رانه صاحب ته د الله حبيب ته وای تاسولا به دا کتاب نه را لې کړي د قران او د سنت په تعالیمات او بهل د تیارو نه نه راځو واسه د اوسني وخت د ان بل سکی صحیح مشورو کړي کہانی مشورو کړي او मकसद مده د خلک د ديرونو روږی پخښو કહانو او خلق څخه شی دی بيړه ګرځي د ژته ورته ضروري به شي کہانی دې وجهه نا الله دې تاسو ټول عالمانو کی که نسیت کوي د الله کتابه کتاب ته وای او د نبی رسول عبد سنت او خبره کوي اکه مو اهلی مجزدي تشریکړي غوایي پس د غډې لري دا ښه او شافي دی له تخرج الناس ادي د دا کتاب هوی بثا سو ترا لګله چې د کتاب د تعالی ما د درسو او تدریس مزري رواشه خلق من الظلمات لتر دت د بيدین نه نه رڼا دي دیتا بإذن ربهم بتوفيق رب رب در عبد الوهاب دې لیکل ایذن معنا علماء په توفيق سره کړې بإذن ربهم بتوفيق در عبد دوي الى شرات العزيز الحميد لا رضا غزات او غالب دې الحميد اوش تعل شوي دې د قرآن حکیم در اخلو داه حکمت ذکر کړي ده رنگ ګورې سورہ نحل سورہ ابراهيم پسې سورہ الحجر ده نو بیا ور پسې سورہ نحل نه سورہ نحل آیات ګورئ سلور سلوي ختم نمبر فرمای ګورو غدیا ته دېزه نزمو مقصود ده وانزلنا ایه کذکر لتبین للناس ما نزلینه ولعلهم يتفکرون وانزلنا اورانی گل دی مونږ ایه کتاست ته بیا ذکر اے قران متاسر نازل کڑے دے لته بہ یہ نہ د پارچ بیان و زاحت کی خلق تا ما دا اس نشر الیہم چه د ترالی گریشی پیغبر علیہ السلام په خل تعالیمات و شرع د قران تشریح کوي او دا منکرین حدیثو پرت کی او نوې آیات تے. قران الله تعالی گله خپل توبین الناس مانو چې له دې وضاحت مسوک کړي دا الله حدیث په خپل تعلیمات او سنګایي دی دی ولې دې بازي پښایو خو خبر کولا او په خپل کو بناشه په دې شه رحمت الله علیه ہوئی چې موږ دا الله جو قران اصلي نو په باز خلک په ایران کې دلنه سوې قران کو یو و یو قران ګره د دې څپاره او دویم د دې امالې نمونه د نبی کریم علیه السلام دنیا کې د قران بلی نمونه شو وا انک الا علا خلق عظیم قران چې څه ویلي هغه ټول اوامر د الله حبیب کې موجود او هغه خيون موجود څه چې مڼه کړی دا غینا غیب لذ القرآن تشریع ال الله دے حبیب په تعلیماتو سره کیږي دی وجه القرآن او سنت دی امر لازم او ملزوم دی لتو بیان ال الناس ما نزله ليه دی د پارچتا شو بیان کوي دی خلقتا ما دهغه نزله ليه چذای سرا نازل کړي شی وی دیوژن قران کته شد ده قران د ذکرې د فاردا کافی نه د چېت په عربی په لغت فوي صحابه اهل لسانو ډېر رو ورو ورو یاتره کې ورته اشکالا شود الله د حبيب په تعلیمات سشوي اخر ته شوي دي دی ابن حاتم رضی الله عنه صحیح حدیث کراغړي سوره بقره حیات ای کې وایو چکلا آیات نازل شو وای قریش کای حتا تبیین لكم الخيط الابیض من الخيط الاسود ناغه دو مزی تړلی یو تور قبل سپید او د بالا اختلافات دالاحبیب قران نازل شو مین الفجر چې تور مزه او سپید مزه د ندی مراد بلکی د تور مزه د ورات تور اشرفا د سپید مزیدا مراد د صباح راحتل دی و اصحاب کرام ته وګورا اشكالو اگر چې اهل لسانو تش په لغت په دې د قران په باره کافي ندي ولا علہم او دې دफार چې دې سوچو فکر وکي دا رمې دا سوره نہالو ګورئ آیات سلور شپې تم نمبر چې د قران د نزول وجسدا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَعٌ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ نَدِرَ علي عَلَيْكَ لِمْنَا عَلَيْكَ فَتَعَ سُحَبِيبَا الْكِتَابَ قُرْآنَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي مگر دې لپاره چې وضاحت کې دوی تا الዚ راغ مسائلو اختلافو فيه چې دې اختلاف کړي باغې کې او د قرآن هدايت دې ورحمتا لقوم ينور او دا رحمت دې د قوم دې په ایمان شاتي تاسو ویلي کلام چې دایره شي بین النفی ولی اثبات نحصر او اختصاص فائد کوي دیږي چې او ما انزلنا کې نفيدا الا لتبین لهم کیسات چه قران نه دراغله مگر دزيده پارا چې د خلکو لوځاحه کې داغه مسائلو او چې اختلاف دي دیږي چې یو خبره ته سوچ وکړي باز خلکو اختلافات مسائل باندې ذکر کړي د خبرې دعاوې حیثیت دي اي او د ائمه او په بس کې اختلافات مسائل دي ځنې منصوسی دي او ځنې اجتهادي نو په ممبر دي ضرورت لسته دا کډا ټولې مسلې حقي ها بای دا ټولې مسلې سړي ائمه اربا ټول په حقري او د اجتهادي مسائلو کې منکرات نشته راجہ عمر جو پکی وی خو په اجتهادي مسائلو کې منکرات دی هیڅ څوک کوئی چې اختلافي مسلې باندې بیان نه او د مقصد دې خدا خبره وزنده را ده او درسته ده چې کمبر والے دا اختلافي مسایلو د دا ائمات ضرورت نشته تاسو طالبانو ل خلک شوي چې حدیث ته دي کې د امام دامت سره ته دا غدا تللی یو دای چې ځینی وخت د ایمان مسالره د خپلې دې او د سري هي بدع او مسالره تا هغه بدع ترکه او شرکيات ترکه څو د لوی اختلافي مساله بنه کې دا, دا, دا, دا, دا خو د قران منه کې و ما انزلنا الیک الكتاب الا لتبین للناس ما نزل له کڅوګ دي د ایمان او توحید مسالې نه منیکای نو دا دا سینا چې تعالی ویل دا کتاب د صد پر راغلی هغه مساله باندې کې نورې کاوه کپویلو شې په مساله باندې اې دا کتاب چې د صد پر راغلی نو هغه بنوي او نورې وایا پوه شوي په هيڅې ید مسله ومان ذلنا لیکل کتاب او نذرا لیکلې مونغه حبيب تاسو کتاب الا لی توہینا لهم الذی مګر دې د پاره چې بیان او کې د خلقو تداه مسایل اختلافو فيه چې دې فقيه اختلاف کړي او اوصولي مسایل د قائد و هدا و رحمت الی او دا قران هدایت دې او رحمت دې دا وقوم د پاره چې غي ایمان ساتي کحف اول قرآن صدب کحف مبارک و غورئ سوره اول چي قران سده فارو راوله ز سوره كهف اوليات مباركه و غوري بله سما فارخي رازي الحمد لله الذي آزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا طول حمدنا خاص الله الردی یا صفات الوهیت وذ خدای توبنا الله پوری مختشغی ا الله ترالک لید پخفل بندوان کتاب ولم يجعل له عوجا نید گرزول دی کتاب لرسکو گو آلے ایکی کگی وگی خبری نیستٹھولی نیغی خبری نی قیمن دا نیغ و مستقیم کتاب دے او داد دمر صفات و کتاب دنیا تدسل پار راغلے لیوند ربعسا شدیدا چو یر ای خلق دعذاب سخنا اې یون یو چا ضمير چا تراځي لکه دری ګور درېش زونه ذکر شول الله عبده و كتاب هو تاسو په نحوه کې او قاعده ویلې وي مرجئ قريب ته ضمير راځي کول او لاوي دي دې کې ګور درېش زونه دي اول الله ذکر شو کوم وای وي ينذرشي الله ويريدا به نام درستره ليو جره ضمير کوم دي عبادت تراځي ګو چې الله دا بنده وي راي والہ کتاب پټولو کې رسته نه نو اولا خول زاد چې زمير د فایل چاته راځي دا کتاب د صد پار راغله لیونود رباسن شدیدا چې خلق لیر ور کې دا عذاب سخنا بل دنه چې لابد الله طرف نه ای دا کتاب راغله ګوروي یو لوی عذاب برازي خیامت او قبر او زن کا دن را روان دے داغی نیر ورکی او دا کتاب دس دا پار راغلے ویوبشیر المؤمنین الذین او زیر او خوشخبری ورکی مومنانو هغا کسانو تا یعملون صالحات چی عملون اکری دینیک اک ورہی بعد سرندنی کو امال ضرورت وی کناول د باز سلف عمر کی چاوے لا الہ الا اللہ د جنت چاوی دا او دا غشاند لا الہ الا اللہ سلف مفتاح الجنہ نو باز سلف ور دی جدي کی شکل است چاوی دا او ګدار چې چاوی دی رانه چې غاخونه پکی وی مطالب به ګلوشي کې د لوی او غره پوسټ د اروجاله زکات دې ټول فرائض دي اگر څه یې درګې کې کتله یعنی غوس پناله نو ټول امر په پاتاله کې وي هو کلاو بنشي چابای کې غاخي بي زکات وي الزیین یعملون الصالحات مؤمنان تزیر ورکای خدای مؤمنان یواز مؤمنان دې دي الزیین هغ مؤمنان یعملون الصالحات چې هغه یمونکوینک ان لہم اجر حسنہ چې د دې لپاره بدله د خیره ما کې نه فيه ابدا دې رب ویوسیږي په دې خیره جر کی همیشه همیشه قران د دې لپاره راغله و يوم ذلذی ذا او دې لپاره قران راغله چې را ورکیا وسا الوت فضل الله ولدا چي وي الله اولاد ديولې پیغمبرانې په شان د زامو ديل اياذ بالله ملائکه په شان د لونو دي دارنګ يو غوري سوره سواط درويشانو آیات مو سم راړو ليو چې قران حکيم د صدفار الله را لیکل یاې مباره یوکم دیرشم کمډیررشم دصور سوات او ا یاد دی یو کمډیر نمبر فرمای کې تابون نزل نه هلی کم مبارمون لیت دبرو آیاې وليتذكروا اوللالبا ها بھائی راځ ووختیم مبرانو له اوس میا نا وړو ها بھائی د څوک بو یا یا توه یې ميدانه 1.5 رسته دې نن را وختیم بچی راړو له اوس مبرا وړو دا بیا بیا دا یا ثونا سیبي سرهړو قسم جدا جدا پکې فرق شتا تو وایو ور سره ور سره درې چې ټول په چېټاله ټپ نه نه نه اوسخه راکاته په موسره یونس کې ویلو ورتا سو ماشا الله بخاري شریف اکثر او الله مغرور سره امام بخاری کرے او حدیث په جنت سره ذکر نو هر ځې کې جدا جدا پک سره وي نو ورسره وخت تدبر د قران حکیم د څل پارو راغلی چې دې کې مو او دې کې حکمت د ذول دی وګور ځان بو کوه ا کټون رځوي دا یو یاد وغیا بیا راړو یې دایره سوچ کو یا نکول چې څوک نکوي اسوژن کوي ډېر غکار دی دایاس به یو ځل جام موراوړو بیا به څنګه یسر لپاره موراوړو اول سره لپاره او تدبر ا دې کې دانه چې حکمت نزول سره کتاب ننزل الله الیک مبارکن دا کتاب درانه ګلې د مون حبیب تاسو ته مبارکن د خیر او برکات ونडक نه اگر د برکات ونडक کله سوال کوي چې الله د دې برکات په دنیا او قبر خیرت کې مول راک دا د برکات ونس دې د کتاب او د شد فار دنیا تر اغله ول لاره لګله لید دب چې دا نارینه زنان مسلمانان سوچ کی د دې پایا سنوکې دا غره یو لوی عبادت ته سوچ فکر کوله ما دا زموږ د سلفو طریقا او دمو تاسو لم قران کې د تدبر او د سوچ توفيق راکې پرسته ذکر کو سلفو یو کس و چې د شپې په پوری وته نو یې مستراوانه سوچ کړی نوې جنتیا مجھے کر کوم د چوغورم نوې وامه چې د جنتیا نو کې همته نه درې په لولي صفات ځکه الله د جنتیا مبارک وي وې کارو قليلم منل لي ما يحجون جنتيان د سپي الود د کې موږ محسوسه بده شو له ساري کې چا د خپل راغ خو پاسو ګرځي د پاسو وای وي وابه دا د اقفته کې د صفات چې کانو خلي من ل ما جور او الذي نه بيتونونه ل رب هم س د وقیام جنتیان سوکديطولش په په دا او فقیام کې تی نو چې ته دبرکو ما دا دټولش په د جنتیانو س بعد خو درکشته و بیا ما را ش جهن نهیانو لډوا ای ای ما سلککم فی سقر قالو لم نه من مسل دا تاسو دی جههن ن تهې رالی ومونږ او مونږ د غریب د فراک اوس غ نه کولو نوو هم په هم کې جهن دو دی د چېور واللهې نه شو جنت والله ک د شوي د کې شوي وہی بیا می لٹھو نقولت سورہ توبہ آیات بخلا راغے اللہ و یا اخرو نعترفو بذنوبہم خلطوا عملا صالحا و اخر سیئا اللہ یذ با سبب دگان دی نې کامالم کلی ور سره ګناوه ټف ګټور دی اصل الله ان یا عفوا زر دې الله بدر گزرو کې ګناوه نه بباب دي ته وې جو قران ته د پور لید دبرو آیاته دید پارچ سوچو فکر کی دائید دې پایا تنو کے لیت دبرو آیا تیہی دید پارکی دیشو سوچو فکرو کی د بیاتونو کی دا کتاب د پار راغله چې په معنا او تفسیر میزان ووی او د کی بشپشفا راز راز طول عمر سوچ کاوی ولی اتذکر اولل البا او د دید پار الله را لی گله چې د صحت حاصل کی خواوند دقلو دارې موږ رې غایات تاسو سوراډو لمو د سورې شورا اخیرا نه آیاتو صرفه یو آیات ترستو آیاتي مبارکته د وفن رستم بي ويشتما فاركي رازي داس دومرن کتاب الله د صد دا د اسمان د دنیا ترالي ګلې وکذالک دارنگیلک نور فی غمبران ثم وحیکڑیوا او ہے نائلیکا وحیکڑی دمغ حبیب تا ستا روح حم من عمرنا ذ القرآن ف حکم زمون مغ سرا ما كنت تدری الملکتاب تا شلا فتن وحبیب چی کتاب سنیں ولا لي مانو ندي مان د تفصيل فتوا ولكن جعلناه نورا لكن ګرځولې د موږدا کتاب نور او رانا دمو نور را لګلې نهدي به من شاء من عبادنا هدايت کوه موږ دی په زري هغه چاله چې خوخه موشيده خلوبن دیګانو نا وګره دا قران الله دنیا څخه دزيد فرار را لېګل او د دې پسونه خیرنه حیات وګری د سوره حدید سوره حدید وښتا په پارا کې او دا مضمون در تمخ کې آیات کثیر هم شو د سوره حدید نه هم آیات دې چې قران الله دنیا څخه دسد فرار را لېګل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 شرا علی کی پخپل بندوانه آیات بینات آیات نہ کارہ کارہ واضح واضح او دا قران د صد پاره پخپل بندر علی کی لیخرجکم جرو واس تاسو بنزلومات الالنور د سیرونا رنات ورته کوم د شابنه هیروی اید تیارون خلق رنال روبا چمو نساب بسی کتاب اللہ و سنت رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم که نساب مبادل کو مسلب سوی مسلب حلکی گینا اللہ پل حبیب دوائی د میرا لگلے ددی نساب پزریب تاسو خلق دتیارون رنال روبا سی ادی پلو گو رائی پارا جوعد نسیت کوي د الله کتاب وایي سنت رسول صلى الله عليه وسلم وایي زمو ست خبرو کې حضور وزن نشته شم دي د الله او رسول په خبره کې وزن ده سمو خیال ده زمو ست خبرې تاسو پر وزن ده نه دي سمو وزن دار جره خبره ده الله او رسول خبره ده غزوه احد واقعا ده احد کې شهيدان رسول اويا زخمیانو گرد نو یو خبر خورسو چه نبی علیه السلام و السلام شهید کرشو نو دازنانا پہیبت را روانه وین نو دن نبی علیه السلام کروڑ د صوفیه رضی اللہ عنہ حاد رضی اللہ عنہ موردن نو دار آتلاو دا حمزه رضی اللہ عنہ نو ٹکلی ٹکلی لاش پروتتے رزویر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ مور وسلم د مننه کا اسنه ضرور دا ټکري ټکړي او او به حال نشي د خلید سرهوندسي رزویر رضی اللہ عنہ مرته وای وای د بررزي نه غوړ تلاس جوت کویتو سو کې شي پاپه نکي رزویر رضی اللہ عنہ ورته وای مورې زه نو کوم چې تا هون ته مور منکو رسول الله علیہ السلام وای کې د بررزي بسو د رې د قدمه زنه نه دی وشت کړی kuratujabir radiyallahu anhu khabar an umr wataspeedo uchatai ajinda rasulullah alayhis salam khabarala da bas umurla kataku usde ta pasa basu forgezi ke poyno shay khabar dastaw za ma da khabari yawazalle aw da allah da allah da rasul اي يكون لهم الخيره من امره المؤمن شریه د مؤمن از انانه شاند نه دي چې الله او رسول یو فیصله او قودای سکی حدیث یو واخیا راغله نبی رسول الله یو کور ته پیغام لې غلو دي او صحابي د نکاله په اړه هغه نوجوان بالغ معشوما بناسته نو پلار امر یې راته چې دا شریه خو زموږ نه دي فق ته توجه وکړه کنه نو لوبه له आवाज ورکو مور ته وي ستان خوښ نه دي خداره لېګلې چهره سپوږی په خبره دا صحابي اگر چې غریب دی او ششته دي دا او تاسو په ځین هند کې د رښتې قابل نه دي خلیګن کې شوق دی صاحب وګوره د الله ز رسول په خبره کې یو وزن ده کچره دا خبره کې کړه نبیان بخیر پیداوی ایو در آق پلیدی ورزر بھرگری کی بس کار دیسکو آب آئی تو کار بخرام ہوئی کسی موئی د دی آیات مبارک قمدات فرمائی چه نساب هغه قرآن دے او د قرآن او د سنت و پذری د تیارون بخلق رنات روبا سے و این رب و این اللہ بکم لرغوف الرحیم او بی شکا اللہ پتاسو خام خامینا کون کے دیر رحیم او دیر محربان دیر اے اللہ ارحم الراحیبین دے زبنگو رڈیر محربان اصرے دمرہ محربانی د دا کې کی دیشی نا دا پلار کی دیشی سمرہ محربانی چې رچارا دا اللہ رب بڑی سبتا زمږ به هروباده رحمه الرحمن ده نبی دې سلام سره رحمت للعالمین وي او رب کریم ته شوی ارحم الراحمین ورته وي زمږ اصول کې په بحث ده البحث الخامس فی بیان موضوع القرآن الكريم په دې ضمن بحث دے پا بیان د موضوع د قرآن کریم کې اودیت او عنوانم و ترجمه کتاب ورتوی ہے کله یو مسلوانی کتاب لیکلی شي هغه کې زمنن زمنن په شلولونو سونو خبرې نور امراشي خو د کتاب د لیکلو یو مقصد قران کې خو بشمارا دینی مسائل دي خو اصل مقصود او موضوع دې درالې ګلو دا چې لېته ترجمه الكتاب او عنوانه وي نو ځمږ دا مشایخ وي رحمهم الله وي موجود قران بیان د توحید په ټولو انواع وصرا. او سره او د شریک د په ټولو اقسام او سره ده موجود دا او دا مسلک او مذهب یوازې زمږ د مشایخ رحمهم الله انفرادی نه ده بلکه مخکی علماء او دا سی ویلي هي دا کړي را وګور دې تفسیر باندې ټکي لیکل دا سم کلي وای صفه 55 نمبر کې حایه معجمه نه بلکه حایه محمل الا علماء راشدین په دې خبره تصریح کړي چې او د قران موجودا دا علامه حافظ ابن قییم رحمه الله خلق کتاب مدارج الصالکین او نورم ده بیر کتاب نو دیگری ناغه جل جلد کی وئی په صفحہ 315 ته باقی بل نقول قولا کلیا ان کل آیه فی القران فَهِيَ مُتَزَمِّنَةٌ لِّلْتَوْحِيدٍ شَاهِدَتٌ بِهِ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ وَاِی مُنْقَا يَوْ قَوْلِ قُلِوَائِ چِه قرآن طول پا توحید بانے مشتمل لے او دو قرآن دو توحید گواهی ورقیدی تبلون کرے فَإِنَّا الْقُرْآنَ اِمَّا خَبَرٌ عَنِ اللَّهِ واسمائه او صفاته قرانیا خبر ورکید الله تعالی داسماء او صفات او افعالنا د دې ته دایفه است لکه سو فو توحید العلمی الخبری و اما دعوه الى عبادته وحده لا شریک له قران کیا دعوت د چي دی یو الله عبادت او بندګی وکوي د نورونو ګټو ملو ژوندو ائچه عبادت وکوي او قران حکیم کې وهن اکل ما يعبد من ذاته پرېخدل زهغه چا دي چې ما سيواد الله نه عبادت او بندګي کوي فهوت توحید الارادی او طلبی دي ته توحید الارادی او طلبی وایي او واما امر قران کې یا امر یا نهي دا والزامم بتواعه فی نہی و امر ہی فہی حقوق التوحید ومکملاته ذی امر نہی دا توحید مکملات سی و اما خبر عن کرامت الله لاهل توحیده وطاعته یا قران کې دې خبر ده چې توحید او تابعدار ته الله دنیا او خیرت کې کمی عزت و ما فعل بهم فی الدنيا و ما یکرمهم به فی الاخره نفه هو الجزاء التوحيدي داد الله ز دا توحيد بدلر او قران کې خبرته عن اهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبه من العذاب د مشرکان خبر دی چې سره دنیا کې څه شیل وخت کې کی بس کیږي نفه هو خبره من خرج عن حكم التوحيد داغه چې خبر دي چې د توحید نه اوتیو فل قران كله په توحید وهوکي هي او جزایې او په شان شرک ټول د توحید په اړه کې ده درشان مولا علي قاری رحم الله چې دا لوی عالم د هراته د دې افغانستان د زمره کمالي لوی لوی علما فاتیشي صحابه راغلي دوچنا افغانستان کې اسلام پیر سمر لوی لوی علما د دهرات تعالی کې دی د دی دې دی افغانستان او د بازي بیدي نو دلاشه تم شو نو مکه مکرامه ته حجرت کړي وان د وفات ته اواحلیل ملکي کې اې دې فقاه او علماو بډې نه گزاره کولو کې وځوي کم سړې چیل میو کو د پیسو شوق لري دې د دین کابه سره بلنګي اختیار وایي چې بای کا هر څه دی وي او زبد دې کار وکو د دې کار سره ځینې و خل لا غلارې کو داو کې خو دې او علماو ب کارول بیا به ری بالکل اوس چې فارغ شي نو له او ری ولور لا شو کې دی ولې هاوې تخصو کنه نو الا بری په خبر ورسېږي زه دې کی دا وا چې ان کس محال وي د مولا علي قاري رحمت الله عليه زري معاش نو زري معاش دا قران بي لیکلو په خو به کلمي قران نو په یو کال کې به قران لیکل برابر کړ دا غب خرچ کو ادا به د کال زري معاشو ډیرو لماده سي ابو زكريا الابساری اولی عالم درشوه و د دې اس درکوله لګی کله د دین کاهره نه پریو نشه خلک کوزه شو او د هټا کو او د خرګوزو کم پوستکی به غرزولی او د باغر اټول کله بیا یې وې زرت او په هیبه ګزارو کولا کو د دې اور رسولو خلک په دوبره تکلیف پاله شکړ د دې رسول دیو جنا دیت کې به قربانه ای تاغړ کې ارقس بحالي خو زبر الله دې الخيرت کو اے دی پروګري ک یو سره ډیر لیکار نه کوي او د کار نه کوي او هټي پی سي دې او ک یو سره زمونږ د پښتنو کې وظیفه ده نو کړه تعالی به خو یو بلا او خو د دې کار کوي ایمان سروي دا فخر شې نه کنه دي وېخ ور وظیفه په خپل شې کل شی پرے توغو نو مولا الی قاری رحم الله فخبل کتاب کی وہ شرای مولا الی قاری د امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ و فی القران كله فی التوحید و حقوق اهلی و قران ټول د توحید بار کړي او د اهل توحید حقو نه ذکر کوي او دا غي استاین او تعریفونه دي او فی شان ذنب الشرك و عقوق اهله و جزایهم بیا دا غي تفصیل د کتاب کې ذکر دي نو کتاب الله ټول دا سبا رکړي اے د قران غټ موضوع سدا د توحید ټول انوا ذکر کوي او د شرک د ټولو انوا اوت کوي دژې کو سړی وجز د توهید د د پوره خبر شو نو د کتاب الله نه بغیر سری شي کې د خبرې د شي که د وي زې پووټې پوټې شیر کوپې ژ نه موضې نو د کتاب الله علم نه بغیر دا کار د کېږي او دا پسنه قرآ خپله ذکر کړي وګورې سال را دریم اپارا کی سرال امرانو گو رئی ایاتو گو رئی دسرال نمبر شہد الله انہو لا الہ الا ہوا والملائكه واولو العلم قائما بالقشف لا اله الا هو العزيز الحكيم ادا يوم سلام زکئی کتا سره سو کوئی چې قران کې لوید شهادت هيا ترا تو خیا د دې لوید شهادت سره لښت لوې آیات به د قران الحقیق کی د شهادت لپاره او د دې شهیدا علماو مفصلینو غنیمه ناګا نکړی علامه ابن قیم رحم الله دایما ناګا نمدار جو صالحین کی جمع کړی شهد الله امام مجاهد وی شهدا پمانه د قال ذ او شهدا پمانه د حکما او د قدواله سو کوئی فرمانند په یې دا او د عالم او اخبار دې شاهد الله ولا فی سلکړې الله خبردارې ور کړې ان هو چې بشک شاندارې لا اله الا هو نشته دې بندې عبادت او بندګي مستحق مگر دا یو الله دې ایلا معبود فی الوجود بحق الا ہو نشتد دی بادت و بندگی مستحق و حجود کی پہک سرا مگر یا واللہ کچاکلین و غب الباطل والملائکت و ملائکم گواہ کڑی آتا شاہد مانا گا نیسوز دکی ادھرے گا لکھ ادھرے و ما دا دی وخت کې یو خبرو ښکته لرمه د قدرتې کوم شړې شې د ګوري دی ماله مخې لشی یا وای ته پر ونه خپل خوا په ورکه زو تعالی لږه متناسم ماله مخه مخې کتاب بل یاد کتابن په لګه د ار سوچ له کولو شیطان بفتای وای وکټت لینا آ وای تا وختي و دل چو غواره کار تاسو ورته ارسته وريدي د پټو وچې اما تاسو نو کوم طالب چې نکل نه کوي سوال له پیدا کوي چې داغه د درښټونو خبرو لخه یالي <سؤال> تجلی کل کې ورس لیکل طالب لري خیالې ولملائکۃ و ملائک هم گواهی کړي و اولو العلم او دیل مخون دانم اولو العلم نه مراد انبیاء علما دي او ای دا علماء سمر فضیلت چه قرآن و سنت کے راغلے خود دین زیاد فضیلت نشتا اللہ دا خفل وحدانیت بارکی چه خفل پیش کئی د دا ملائکو نو دا علماء گواہی ور سره دی کری او دا گواہی په کو حجت جوړ کرے الله و د علم خاوندان چې دې د خوراک څه شته او دې د ښکاک څه او غریبانا دي او مدرسو مساجدو کې دي دایګوا دی, دی پس چې لا اله الا هو زبندګي حقدار ما سيوال الله نه پدي عالم کې بل شپنيشتا قائمم بالقصف دا قائم من منصوب دي بنابر حال او دا شهدا الله کې د اسم الله نه حال دې اللہ گواہی کڑے پدا حال کی دا قائم من فماند مقیمن دے قائمم بالقسطی ابن مقیمن للعدل چ اللہ قائم ان کے دے انصاف لرا لا الہ الا هو تکرار دتا کی دپار دے لا الہ الا هو دشتهبل حقدار د بندګي شواذ دغه اللهنا العزیز العزیزو چې دغه الله زور او روغ غالب دی ال حکیم او خواوند حکمت نزې ان الدين عند الله الاسلام پرې چې په دواړو آیاتونو پوه شي نو هلته پويږي چې موجود قران सदा هغه توحید دی ا بعه اهللم وای چې دا ان دین عند الله جمله مستانفره کله دا مفصلین وویل موږ راوالو نو زموږ د فاردايات تایید جوړی ا بعه علما وای چې دا, دا بدل ان دین عند الله الاسلام تا د لا اله الا هو بدل دی د دې کې زموږ موضوع بیا او زموږ تایید جوړیږي ان الدين به شک دی غم دې چې پالا الاهي الاهو کذا ذکر خيرو عند الله الاسلام د الله په ژوند اسلام د بل اشتار ور ټول دې دلته سکه پلو لا اله الاهو کې نو کدا ان الدين عند الله الاسلام دا بدلو گر زوې د لا اله الاهو نا نو زموند دې موجود د دې خبره تایید وشي او ربانا داس شهید الله ان الدين عند الله الاسلام او الدين صد لا اله الا الله او کدا جمله مستانف شي نو زموند تایید بیا به جوړيږي څوک پوه شو بای هاه مې ریوذا آیات زموږ د علماو دلیل دی چې ما او جوړ او عنوان او ترجمه تل کتاب د قران سره د الله د وحدانيت او د لا اله الا هو وځاحت او دا برسې په ان شاء الله ذکر کوو اصول کې سورې فاتحه کې اپاغي بڑے دلائل راجبہ کو چې د ټول دین مرکزی مساله د الله د وحدانیت سه لا حاف ابن بې ق او لام چې ذکر کړي نو بیا فرماې پهته ضمن نه هذه آیا القمت ثبات ته حقیت توید ورض على جميع هذه سوواق وشهه د ته بوتانې اقواې و مض به و متضمن دی اشبات ال حقیقت د لرا او بیا دا شهیده مانګان در تکړي داغه مانګان در تکړي دا رنگ دوي مایا ته ګورئ چې هغه کې زمونږ د تایید او دلیل له آیات د سوره انعام و به فار اخر ته ګورئ یو سل شپګم آیات ګورئ ادا ور سره روه را یاد وي حدايات سره 파 را راډم هاي ها تل هويا دکنه سره 파 را راډم اوس ویخه وخت مو پوداو علي يبا هاي ها وانه پسي کی وی پوداو علي کیږي زره پوي خړې بيدار يويت آیات ګوري يوسل يوسل آیات ګوري 100 چی نمبر آیات ګوري اتبع ما اوحی لیکا من ربک لا الہ الا هو و اعرض عن المشرکین اول دا آیات لبزی ترجمی تو گرائی اتبع حبیب روان شا ما دا شی وہی کی دیشی تاسو تاسو دا رب د طرفنا اغه ما اوہی لیک مربکسر لا الہ الاو تول وہی پدی کس کا من کا کبز د نور لا الہ الاو له پاور رے ک زکار د لذید مکملات رے اغه تاسو ته شی وہی کی دیشی اغه تول وہی د سبا رکھدا لا اله الا الله چنيشتره بل حقدار دار د بندګي مگر د غي ول له واعرض عن البشركيل او مخوان و د مشرکاننا وګور دي آیات کما اوہی له ک مربک تفسیر پس سرو لا اله الا الله ترنگو گو رئی تاسو لیو لسم پاری اخیر چیغی کی سورہ اہود شروع کی او دو سورہ اہود ابتدا کې اول او دوے مایاتو گو رئی خود زنب پستر روا مولو الوایات بھائی یو لسمی پاری اخیر دے او نمبنے او دویم ایات بوری علیف لام مرآ د دیپ مرآ دو مانابانی اللہ خپوہی گی کتابُن احکمتایا تو دا کتاب دې احکمتایا تو مزبوط کړی شوې دي محکم کړی شوې دي آیاتو نذ دي دا احکمت کی یاد احکام نده احکام اتقان تو لکه بناه محکم اغه توي چېغه مضبوط مزبوط اوخ که مت آیا تو آیا تو نے مضبط کلی یاد حکمت نا دے اوخ که مت تو آیا تو حکمت نه دک کلی شوی دی سمم پسویلت او بیا آیا تو نا کړی کلی شوی دی ایدا دمر کتاب ید حکمت او تفصیل نہ دکوه د عدد چا کتاب دے ملۃ حکیم الخبیر د عدد طرف دا غزاد نه چی خاوند د حکمتونو دے او خبردار دے مخ کتاب او جملو وی له شروزون دا مشایخ وی رحمہ بک اللہ و اذا هر یا تخری سذ ما قبل یا دخل دا کتاب لی دا حکمت نڈکتی وی دا حکیم کتاب دیکھنا حکیم چی او شیر اولی گی دا حکمت نڈکتی او دا اولی دا ثم احمد فسولت وی دا خبیر کتاب دے اللہ الله ایلاللہ ایس سوال دارازی چی کتاب دا حکمتونو نم ڈک دے او تفصیلیم شوئے او د حکیم او خبير کتاب دي دي مرکزی مساله صدا الله تعبود الا الله دي کې علماو د توجيهات کړي دي کې الله الله کې مخه حرف جر مخذوف دي اصل کې دا شو الله او دا جار مجرور د فستويلا او د حکمت پورې متعلق ده یو قول په آیات مبارکه کې ده لکه تاسو حاشیه باندې تفصیل شویل امام کسائی او فرراوی بالله تعبدوا الا الله او حکمت ثم فشلت بالله تعبدوا الا الله اذا کتاب د حکمتونو نډک کړي شوه ده او دا مفصل کتاب دے او دا پسند حکمت لڑک دے بے الله تعبد الا الله چتا سو عبادت او بندگی بن تھوی مگر دے ولاب کوی او دویم قول کول میمام زنجاج دے او ای دی کی آیات مبارک کلام د تعلیل مقدر رے د تقدیر تصدیق د آیات دا شېشو او اس مت آیا ته ثم فشرلت ل الله تعبد الا الله د حکمت نडकړي شېوي دی آیاتونه د دې او بیا تفصیل پکې کړي شوی دی د آج ګورې عبادت او بندې ژوند خوای مگر دی او الله پک خوای اور ذا زند دی وان وار ذا دی ترجمه سره دلیل جوړ شو ان نې وېشک ز لقم تاسو د پارا من هو د جانب بدلانا نذير و بشير ير در کون او زیر در کون که دې مضمون نور ایاست نو به ان را اړو او نور دې زبانه و وسه ان شاء الله اکتفاء صباح الله دې توفيق راکي یو برګره ګوره چې درس بندو نو چې فوریت اور اذان لپاره توجه دې دوبر به پریزور چې موږ په اذان کو او سلو رکعت سنت کو نو پاوډر زګنګن یو انیمه وانه زمو موځ دې سبحان اللہ و بحمدک اشھدو ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اللہ زموږ د ټولو نیتونو سم کې او زموږ د خوارې او مهنت خپل دربار کې د قبولیت مقابله ورسې الله استاده کتاب چې مخه لفروز ته او ته د خپل هدیب مبارک خلوی چې له شفاعت کوي الله زموږ د پاره شفیع جوړ کړي الله دا قران زموږ د پاره حجت کی او په مونږه حجت مو جوړه الله دې کتاب برکات پلي نیمګړي ژوند کې مونږ لراکی او په قبر او خيرت کې مونږه الله ممتاز زموږ والدين او تا وطا مشایخ او تا اصول فروع او تا حاضرين او غایبين او تا واړه او لوی ګناه نباف کې الله زموږ او ټول امت دې د دنیوي حاجتونو تر سره کی او زموږ او ټول امت دې د دنیوي پریشاني ختمې کې الله دې غناب ديوار ته بند را خلاص کړي سمره بیمارانو د کورونو هسپتالونو کې اچا ته دعا بار کړي وي دي الله تعالی شفای کاملہ عاجله ور نصیب کړي الله د چا دشمنانو په طرف غنی دي چې په محبت او درش تریبه کې الله له چا اولاد زشت نه کبل صالح اولاد ولور کړي الله زړه خداتوالو طالبات کدن ته حاضر دي او کغایبین دا درشهوري رب زمونږ سینه د قرآن د علمې اف دپه الله دا د هدایت کې تاب د مونږته خدایت الله دا د هدایت کتاب د دا مونږ ته هدایت دا وکې الله خللا لم نه زمون د دوره تفسییر په خیر افیت معې سره د لرو درسونه نه الله ا اختطام توورې الله زمون دې طالوانو د لنګر دغیبونه الله ته بندو بو کې کم کمی دی الله غته پووره کې کم مسلمانان منې تل وي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات وو اچي ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الہ العالمین ده خیر په قدر ضرورت باران وو وره الله ده خیر په قدر ضرورت باران وو وره الله ظاهره او باطنه تمغوري د خپل رحمه او کرم بواملو کې بازی مسلمانانو سا حاجتو دعا دو پا الله ہوئے لی اللہ رچا دینی دنیاوی حاجتو نئی تھی ورد, ورد بازی مسلمانانو بچو دینی دنیاوی امتحانات تھی اللہ پا رہے کی کامی حق کی او منزل مقصود تھی عورت سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ ہوگی